Posluchačky, vážení posluchači, vítajte v relácii Butlava Vrba číslo 53. A moje meno je Marian Filo a dnes budem mať dvoch hostí, ktorých o chvíľu predstavím, ale skôr než sa tak stane, tak pripomeniem, že ak počúvate naživo, tak máme dnes nederu 1.5., teda travňa, mája alebo kvietna roku pána 2022. A všetko dobré práve na Slovensku, k meninám všetkým, amarilám, pamelám a kevinom. No a v Česku podobne ako na Slovensku máme štátny sviatok, sviatok práce, tak k nemu teda tiež chcem popriať všetko dobré všetkým poctivo pracujúcim. Témou dnešnej relácie je, ako sa postaviť k tyranii a s touto témou... Teda na túto tému sa budeme rozprávať spolu s doktorom medicíny Vladimírom Kuricom, ktorého, dúfam, máme už pripojeného na Skype. Pekný večer, pre. Dobrý večer, počujeme sa, práve zapínam mikrofón. Áno, výborne, je, guten Abend. Guten Abend, liebe Freunde. Teda, pekne večer do Bad Neustadt Andersale, ak som si dobre zapamätal, do Nemecka. A taktiež uh, s inžinierom uh, Petrom Zabranským. Pekný večer aj tebe, Peťa. Dobrý večer všetkým moderátorom, kolegom, poslucháčom na celej planéte, kdekoľvek, kde sa nachádzajú, prípadne v celej galaxii. Pozdravujem play a ja, ja, aj a Ďanov. Aha, aj galaxie nie už, no, Tam nás Je budú právda, počuť o niekoľko, o niekoľko svetelných rokov až možno, ak sa niekto dostanú k nášmu signálu. Možno majú takú techniku, že to zvládajú, alebo sú tu niekde okolo, vieš. Uh, no... Ty si ten vojenský letec a takéto niečo, strojca leteckých simulátorov, mňa napadol inak jeden vtip, taký asi to poznáš a uh, uvidíme, že uh, volá pilot uh, väži, že mayday, mayday, že horia nám oba motory, vľavo i vpravo, riadenie absolútne neposlúcha a ak sa nič nestane, žiadny zázrak, tak to za chvíľu zabudneme do najbližšieho kopca, čo máme robiť ja, zve že. Opakujte po mne. Otče náš, no. ktorý si na nebesiach. <laughs> no, takže asi tak. To možno trošku pripomína našu aktuálnu situáciu, ktorá vyzerá všelijak len optimisticky. <kým> Tam by som ťa doplnil, že no. pomôž si sám, aj, aj vtedy aj Boh ti pomôže. Treba takto tak. uvažovať. Však... Pomôž si sám, aj my ti pristane. Dobre. Ja by som to trošku vykopol takým, uh, jak sa hovorí na detve, že debankom, alebo bankom, teda vyvrátením hoaxu. Tak predstavte si, že pražský magistrát na svojej stránke vyvrátil hoax, ktorý som aj ja šíril, ani som nevedel, že to je hoax. A pripisoval sa totiž to, šíri sa taký ako obrázok s portretom autora a citátom. Tým autorom bol uh, francúzský uh, filozof, sociológ, psychológ, historik filozofie, uh, predstaviteľ filozofického štrukturalizmu a postmodernej filozofie, historik, teoretik kultúry Michel Foucault, myslím, že sa číta. Foucault sa píše, keby si tam niekto chcel vyhľadať. No a ten citát znie, že epidémia je snom mocných, Umožňuje totiž kontrolovať obyvateľstvo, určiť každému jeho miesto, viesť o každom podrobné registre informácií a vytvoriť strnulý priestor, v ktorom každý občan podlieha prísnemu vplyvu moci. No a tento citát údajne teda pochádzal z Foucaultovej knihy, údajne a, a ho šírili všelijaké významné osobnosti vratenie treba z koronaskeptickej speváčky Ilony Čákovej, ktorá sa týmto dostala do nemilosti slenečkárskych médií a, a z knihy konkrétne je pod názvom po, po česky je tu, teda budem pokračovať po česky, nech sa tam ne, nezaseknem pod názvom Dohli trestat ale vraj v tej knižke nič také nie je ale že to asi vychádza ako nejaké možno zhrnutie z citátu, ktorý prečítam a schválne som zvedavý, aj vy dvaja, aj poslucháči, že či vám to náhodou nebude niečo pripomínať. Takže, čítam citát teda z tej Foucaultovej knihy, ktorý má údajne vyvratiť ten akože šírený hox. Takže Foucault píše Podívajme sa nyní na mneřitka, ktorá je třeba podľa nařízení ze 17. století brát v úvahu, bylo-li mnesto prohlášeno za nakažené morem. E, teda nie morom ako tým veľkovodou, ale <laughs> morom ako infekčnou chorobou prenašanou tými bochami, ktoré zase prenašajú potkany e, jersiny a pestis, konkrétne ta baktéria. No. Nejprve přísné prostorové rozčlenení, dokonalé uzavření města a okolní půdy. čo mi to len pripomína? zákaz opustiť město pod trestem smrti, vyhubení všech voľne pobíhajících zvířat, rozdělení města na oddelené čtvrti, jmenování správce v každé z nich. Každá ulice je zahrazená pod pravomoc syndika. Syndik to je taký nejaký že epidemiologický dohľad. Tak by sme si to dnes asi preložili. Který na dní dohlíží. Kdyby ju opustil, bude odsouzen k smrti. Od určeného dňa je nařízeno, aby každý zústal ve svém uzavřeném domě. Pod trestem smrti je zakázano dům opustit. Sám syndik přichází, aby zvnešku uzavřel všechny domy. Bere si s sebou klíče ktoré odevzdá správci čtvrti. Ten je drží u sebe až do konce karantény. Každá rodina se musí postarať o zásoby. Pouze v prípade chleba a vína budú z ulice do interiéru domú zřízeny úzké dřevěné kanály, umožňující každému dostať svou dávku, aniž by přitom došlo ke styku mezi zásobovateli a obyvateli domú. Pro maso ryby a zeleninu byly používány kladky a koše. Je-li naprosto nezbytné opustiť dúm, je to možné jen podle stanoveného pořadí a s vyloučením jakéhokoliv styku. Volně sa mohou pohybovať jen správci, syndici. Toto nařízení je v podstate stejné, ako celá řada iných, jež pocházejí z téže doby či z doby dřívejší. A vojáci na stráži a mezi nakaženými domy od jedné mrtvoly k druhé také takzvaní krkavci, kteří sú lhostejne ponechávani smrti. Sú to lidé, kteří evidují nemocné, pohřbívají mrtvé, uklízejí a vykonávají mnoho dalších sprostých a odporných služeb. Je to rozčlenený nehybný strnulý prostor. Každý je zarovnán na svém místě. a pokud se hne, ide mu o život. Buď se nakazí, nebo je potrestán. Inspekce pracuje bez ustání. Dohled je všude ve, ve stavu bdelosti. Značne veľký útvar občanskej milice, je muž veľkých dobří důstojníci a slušní lidé, příslušníci stráže u mnestských bran, náradníci a ve všech čtvrtích, aby se dosáhlo co nejbystšejí poslušnosti obyvateľ a co najabsolútnejší autority městských úředníků, Jakož i dohlížení nad vším nepořádkem, zlodejstvím a rabováním. V branách sú stanovište dohledu. Dnes by sme povedali v terchovej takže checkpointy. Na konci každej ulice vojenské hlídky. Každý den navštevuje správce čtvrť, která mu byla svěžena, Aby se přesvědčil, zda syndikové plní své úkoly, zda si obyvatelé na něco nestěžují dohlížejí nad jejich jednáním. Každý den prochází rovněž syndik ulici, za kterou je odpovědný. Zastaví se před každým domem, nechá si všechny e, obyvatele domu nastoupit k oknům. Těm, kteří mají svá obydlí obrácená směrem na dvůr, bude přiděleno jedno okno vedoucí na ulici, kde se nesmí kromě nich ukázat nikdo jiný. Každého vyvolá jménem a zajímá se, v jakém jsou stavu. Všichni jeden po druhém. V kterémžto případě jsou obyvatele povinni mluvit i pravdu pod hrozbou trestu smrti. Jestliže se kdokoliv ukáže u okna, syndik se musí ptát po důvodech. Snadno, když odhalí, zda skrývají mrtvé či nemocné každý uzavřený v té kleci, každý u svého okna, odpovídající na vyvolání jménem a ukazující se, když je vyzván, je to velkolepá přehlídka živých a mrtvých. No, to byl jeden citát a potom ještě komentár toho, čo vyvracia Hawks údajně. že nejblíže se citátu blíží citace ze strany 279 Mor, Při nejmenším zústávali ve stadiu predpokladu. Je skouška na jejž základe lze ideálne definovať působenie disciplinárnej moci. Když se snaží nechať práva a zákony fungovať podľa čisté teórie, uchylují se právníci ve své predstavivosti do přirozeného stavu, aby vládcové zahlédli fungování dokonalé disciplíny, disciplíny, snili o situácii morové nákazy. No a e, prečo to vraj teda akože, e, nie je správny citát? Takže e, citát tedy není přesný. Ve své knize sa navíc zabýva situácii v 17. století. No a <laughs> teraz e, mňa by zaujímalo, že, e, aký je rozdiel medzi týmto a tým, čo aktuálne prebieha v Šanghaji. Až na to, že teraz máme nejakú modernú elektroniku. Ale tak akože principiálny rozdiel medzi jedným a druhým. Lebo tuto tvrdia, že je to zo 17. storočia čiže nejakých 1600 niečo rokov, teda po Kristovi. A Otázka je, že či sme sa nejak akož posunuli ako civilizačne vo zvládaní epidémií, To poprvé. A podruhé, že či si vážne myslíme, že tá korona je taká hrozná ako mor, ktorý na niektorých miestach zabil dokonca viac než tretinu toho obyvateľstva. Tak toľko teda na môj úvod. Neviem, či to chcete komentovať, chlapci. Ak nie, tak môžete spustiť svoje nejaké slovodobytky. Ja <laughs> to môžem komentovať. Môžeš. Ten Focal žil predsa v 20. storočí, ano, na začiatku toto storočia, on zomrel v roku 84 ano. a myslím, že najlepšie ho rozobral... Rozobral Emil Páleč, tam mu venovali ako postmodernistovi a uvádzal ako príklad degenerácie tejto civilizácie. Ja si myslím, že to je veľmi výstižné. Fokal bol postmodernista, ktorý videl zmysel života v rozkošiach a myslím si, že aj tak dopadol, nie som si istý, či som bol na HIV alebo čo. A je dobre si vypočuť toho, milá Paleša, ktorý charakterizuje týchto ľudí. Podľa mňa sú to degeneráti a to by bol aj môj koment voči tomu, čo on napísal. Čiže e, reflexia to môže byť voči tomu, čo sa deje dneska, rozhodne to pripomína a je si to niekto popiera, že on to, že on to popisoval pre 17. storočie, tak tí, čo to popierajú, tak nerobia nič iné, iba dokazujú toho, že my žijeme mentálne v 17. storočí podľa tohoto. No, on to napísal neviem teraz presne kedy tú knihu, ale typujem, že to bolo tak 40 alebo viacej rokov pred tým súčasným Šanghajom, v ktorom je brutálny lockdown, kde ľudí doslova zatvárajú do domov, že im tam buď zamúrovajú vchody, alebo tam, neviem, prizvárajú nejaké mreže a tak ďalej, že naozaj ani keby veľmi chceli, tak nemôžu ísť von, na najvišť tak vyskočiť z okna alebo z balkona, čo niektorí mimochodom aj robia teda, ale väčšinou to neprežijú potom. Takže e, mne sa to teda skutočne náramne podobá na toto a e, nemám nejaké poznatky o tom, že by v čase života toho fukota, ako sa niečo také dialo. Čiže skôr mi to príde, že sa nejaká šangajská epidemiologická stanica, alebo ako sa volá proste ten úrad, ich inšpirovala <lým> nejakými spôsobmi zvládania Mohru zo 17. storočia, ako keby sme nemali medzi tým Uh, nekedy, neviem, 3 alebo 3,5 pol storočia vedy z časti, nazvime to aj modernej vedy, epidemiológie, virológie a tak ďalej. Čiže uh, ozaj zvláštna. Akože ja nechcem teraz nieko polemizovať o osobe toho Foucaulta, ale myslím, že toto asi si necúcal sprasta, že, že tam citoval nejaké dobové pramenia a tak? No podľa mňa tá mana ten manažment toho moru neprebiehal tak, ako to popisoval Fúkol. To znamená, podľa mňa, to je to, čo ty hovoríš, že Fúkol jasne písal o eventuálnej budúcnosti. No a tom, v tom Šangaji z toho sú známe videá, ktoré sú skutočne otrasné a je otázka, ja neviem, či, či tá infekcia, čo sa týka medicínskych parametrov, musíme si uvedomiť, že my máme dve pandémie. Máme pandémiu testovaný a pandémiu, alebo niekoľko prípadov chorob, ľudí, ktorí ochoreli, alebo dokonca zomreli na COVID. A to sú dve rozdielne veci. A tak tie klinické, klinická diagnóza, podľa mňa v tom v Šanghaji nie je tak zlá, pokiaľ som informovaný. Tam sú iba nejaké veľké počty pozitívne testovaných, takže vzniká otázka, Prečo? Prečo? to tak robím? Mne to prípada, sa nebojím konšpirovať, pretože sa nebojím ani toho slova, ani sa nebojím faktov. Podľa mňa to prípada, ochyby to bola nejaká modelová situácia, niečoho. No, nebojím sociálno inžinierská štúdia, si myslím. Že... No, také čo si. To, to, to, to mi pripomína Šanghaj, pretože tam, tam ľudia nezomierajú, tam netrpia ľudia nejakým strašnou, nejakou strašnou epidémiou. Ak trpia niečím, tak je to testami, pozitívou. To je všetko. Marian. Ale Fúko sa podľa mňa venoval budúcnosti a nie minulosti. Peter, si tam? Počujete ma? Počujeme ťa, len no. si bol trošku vám, potichu. Nepočujeme, lebo nič nehovoríš. No, ja som vám skákal do reči, ale nejak to? sa mi to nepodarilo. Bol si moc potichu, no dobre, tak už ťa počujem. Ale no, Musíte postove... šmaty nastaviť na pulte, aby som bol nejako... Ja Pošlej, vás mám na, na jednej dvoch na jednej šabli a ja neviem teba Aha. nastaviť viacej než vlada, vieš. Tak ja jedine, že by si plno. viacej kryčel. Ja som si to nastavil na maxime. Dobre. Už, Dobre. Je to, už je to celkom uh, slušné. Doplním mhm. ten text, ktorý si citoval. Mhm. Som viac menej presvedčený, že citoval modelovú situáciu a hovoril tam a použil tam slovo skúška. To znamená, nasimuloval systém, ktorý by mohol nastať, kde by si moc skúšala, čo dokáže určitej hrstke ľudí, ktorá je nazvime to drábmi, to sú tí, jak si ich volal, tí, tí konkisti, alebo sú to, čo chodili po tej ulici a kontrolovali a mali pripravené nejaké hmm. otimulizácie. Je to mal nejaké že vedúci ulica, alebo ak by sme to nazvali. Tak, Lebo... Vedúci ulice. Hmm. Dôležité je keďže to je celé virtuálne, to čo hovoril, čiže predikcia, závisí od toho, keby boli v nejakom 18., 19. storočí, väčšinou mali ľudia vtedy doma dosť veľké zásoby potravín. Čiže boli určitým spôsobom nezávislí nejakú dobu a ak by sa niekto pokúsil ich takto uzavrieť, tak záviselo by, aký by bol pomer tých buzerujúcich a tých buzerovaných, čo sú v tých bytoch, tých domoch zavretých, kde by sa ich pokusil nejakým spôsobom zavrieť, obklúčiť a tak ďalej. A potom by bola už len otázka, keďže nebola by digitálna kontrola, taká ako v súčasnosti a špeciálne v Číne je, tak by nejaký šúter letel a zástupca ulice by padol. A nikto by nevedel, odkiaľ. Prípadne v 20. storočí by ho trafila nejaká guľka, z nejakej, nejakej pušky, možno aj tlmičom a, a bolo by po ňom Čiže. Je to otázka toho, čo by tí ľudia po nejaké dobe boli schopní vykonať a, z, a intuitívne sa pridať voči tomu teróriu, ktorý by nastal. Prelom nastáva vtedy, keď sa dostaneme do toho stavu veľkého resetu a toho, čo sa deje napríklad v Číne z hľadiska technologického, ako je zvládnutá kontrola ľudí cez telefóny, cez obrazovky televizorov, kde napríklad dnes vás, vás vie odpočúvať, filmovať obrazovka bez toho, aby ste to vedeli, kde všade na ulici by boli kamery. To znamená, že ten človek by bol totálne pod kontrolou. Dneska nemáme nejaké zásoby na neviem ako dlho v tých bytoch. A zase závisí od pomeru tých, čo by buzerovali voči tým, ktorí by boli zavretí v tých domoch. Pretože ak by zavreli celú krajinu, predstavte si, krajinu zavru. Beha tam 1% policajtov, vojakov, neviem koho. A dokedy budú behať. Kto by robí palivo? Kto im opraví auta? Kto dlhšie vydrží? Čiže to je o tom, čo by sa vlastne v tom čase dialo, plus nejaké lokálne vzbory a tak ďalej. Čiže je veľmi ťažké odhadnúť, aký by bol výsledok. Otázka je, naozaj, ako sú podchytení tí ľudia s akými zásobami, keď, keď nemajú zásoby viac ako na dva dní doma, tak je to obrovský problém. Ten človek proste vydrží bez jedla dva týždne, bez vody dva alebo tri dny a je po ňom. Čiže tam nastáva problém, že pri tej drastickej kontrole a technológií nejakých dronov a neviem, aké elektroniky, že by dokázali odstraňovať ľudí na ulici, dokonca možno, že by dali každému náramok kde bude mať nejaký vysokonapäťový zdroj, poviem príklad už dnes existujú vesty, ktoré sa používajú ako defibrilátor existuje nejaký út, kde je 24 hodinová služba a sleduje ľudí, ktorí majú problém so srdcom a na diaľku kontrolujú cez ten ich defibrilátor, ktorý majú na sebe že keby odpadli, tak ich vlastne preberú No ale tu takýto je možno aj na opačný druh použitia. Vy chce potrebujete niekoho odstrániť no tak ten defibrilátor od, odpálite a hotovo, niekoľkokrát za sebou. Takže závisí od toho, akom stave technológie by tí ľudia boli, akom stave pochopenia veci a aký by bol pomer síl. Tak Takto by som to celé zhodnotil a mídovými krokmi sa približujeme práve do toho štádia tej Číny alebo možno ešte horšieho a to asi dáme na konci kde sa to bude týkať Ukrajiny ktorá, spôsob, ktorá ako lokálny problém spôsobuje celosvetové nejaké zmeny, ktoré sú nevrátne ak to pôjde takto ďalej tak toľko k tvojmu citátu Ďakujem tak, sme že vlastne načetli tému dá sa vôbec postaviť takejto tyranii. Ďakujem ale ja ešte teda tá kontrolná otázka Myslíte, že to nazvime to, že zhrnutia, aj keď nie je asi teda priamy citát. A ešte raz prečítam. Epidémia je snom mocných, umožňuje kontrolovať populáciu alebo ovládať populáciu, určiť každému jeho miesto, viesť o každom podrobné registre informácií a vytvoriť strnulý priestor, v ktorom každý občan podlieha priamému vplyvu moci. Či tento citát vystihuje to, čo som prečítal pred chvíľou. No, podľa mňa áno. Áno, <laughs> globálna moci to najprv vyskúša v menšom, potom vo väčšom, vidí reakcie, zmení systém ako na to a ďalšia koronavlna bude inak fungovať, alebo bude nejaká Ukrajina 2. To ťažko povedať, vždy je to pokus omyl. Aj, aj Majdan sa po, podaril až na 5 krát. No, no. dobra. Ideme na tú tému teraz, <laughs> tak, číslo jedna. Poďme na tému číslo jedna. Takže ako účinne sa postaviť stupňujúcej sa nie len korona, ale aj korona diktatúre. Kto chce začať? To v podstate tak mal som ja začať, tak zase začnem. Riešili e, sme aj už v diskuzii predtým, než sme túto reláciu otvorili, ako prežiť diktatúru a aký spôsob odporu by pripadal do úvahy okrem iného dodám, lebo nás môže napadnúť len malá časť tých možností a boli by sme celkom radi, keby nejakí poslucháči sa aj ozvali, prípadne napísali nejaké iné návry, ktoré by ich napadli. No, môže sa ozvať nám na telefónne číslo 048 381 0101 alebo nám napísať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo prípadne ešte na stránke www.slobodnyvysielac.sk kliknúť na alebo ťuknúť na zelené tlačidlo s názvom Otázka do štúdia, ktoré je na počítači v strede vľavo a na mobile v strede v dole. Tak, nech sa páči, môžeš pokračovať pasívny alebo aktívny odpor, odpor, neotvor, <tým> to je niečo celkom iné, a potom k tomu individuálny, komunitný alebo celonárodný. Odpor ako taký by som skôr rozdelil, že odpor do bodu 0, keby sa podarilo zlomiť tú moc a potom čo ďalej? Keď si spomenete na na takú, taký detský film, veľmi pekný Hľadá sa nemo, tak na konci sa podarilo tým rybičkám z akvária v takých sáčkoch vykotúľať a ujsť z toho, toho vezenia, z toho bytu. A vykotúľali sa a spadli v tých sáčkoch do mora. A posledná veta bola a čo teraz? Čiže je potrebné mať niečo pripravené, a to, to je zase všeobecná fráza, ktorú som vypustil, lebo nič v tomto momente ma nenapadlo, ale predtým, než dojdeme k tomu bodu 0, tak by som to rozdelil na pasívny alebo aktívny odpor. Čo by sme dali do toho pasívneho odporu? Pasívny odpor je, že s niečím nesúhlasím, snažím sa napríklad nosiť rúško počas korona niekde pod nosom, alebo skrátka využívam existujúce aké také zákony, ktoré sú poza zákon, čiže poza chrbát, alebo nie sú to kóny, ale zákony. Takže jednoducho by som využíval tie možnosti, ktoré mi umožňujú, aby som moc netrčal, ale aby som nesúhlasil s tým systémom, ako, aký, aký kolo nás je a už do tej fáze mierne aktívneho odporu znamená, že ob, ob, oboznamujem s problémom a možným riešením ľudí okolo, ale môžem im povedať iba obyčajnú frázu, zobuďte sa a konajte. Je, čiže zobuďte sa, to, toto tu beha už niekoľko rokov, takže myslím si, že toto nie je príliš správne, ale nič lepšie v tomto momente takisto by som nepovedal. Čiže konáte, vtielate, po nejakých médiách, po ktorých to ešte funguje informácie, to už sme to mierne v aktívnom odpore, a aktívne odporu, že znamená už priamo niečo konať tak vážne, ktoré môže ohrožiť vaše zdravie, alebo dokonca aj váš život. Okay. Čiže ľudia vytvárajú skupiny, diskutujú ako na to a vznikajú z aj, aj komunity. Sú komunity rôzne, či už, ako sa to volá, čo založil Rostas a potom sa to roztrhol na dve časti. Archa. Čiže Archa. Archa. Archa. Archa. Archa. Archa má menej schopné aj schopné skupiny, čiže niektoré skupiny naozaj vytvorili niečo, čo im trocha pomôže alebo pomáha zlepšiť život a, a časť prác si, alebo činnosti si navzájem vymieňajú. Závisí vždycky od veľkosti tej skupiny, aká je, by mala byť veľká a podľa toho je ta vlastne ta skupina mh, aktívna. Pre, Prepačte vyrušujem ma, že mi tu ťúkajú stále správy z Telegramu, ja budem musieť Telegram úplne zrušiť, takže, no ale dobré, budem pokračovať. Čiže... Napríklad sú komunity ľudí, ktorí majú nejaký pozemok, väčšinou je to nejaký polnospodár, pomáhajú mu so správovaním toho majetku, ten pestuje pre všetkých nejaké druhy potravin, ktoré sú dôležité na prežitie, čiže potraviny lokálne, ktoré sa tu vypestovať dajú v takom množstve, že tá komunita prežije rok, dva a navyše vyprodukuje niečo navyše, čiže vie to predať alebo vymeniť za nejaké palivo, lebo skupina bez energie neprežije. Či už elektrickej, či už nejakého paliva alebo plynu, to znamená benzín, nafta, prípadne aj porúbané drevo je vlastne palivo. Čiže môžu fungovať nejakým technologickým spôsobom, takže si z toho dreva, či už nejakým generátorom dokážu vyrobiť elektrínu. Ale je to vždy veľmi limitujúce. A je to veľmi dôležité, aká tá veľká skupina vznikla. Pretože keby tá skupina vznikla na území nejakého okresu a všetci, čo je prakticky nereálne, ale skúsme si to tak nasimulovať, tak budú hodne sebestační. A vy potrebujete vymeniť niečo, čo vy produkujete za energie. A niekto k tým energiám sa musí dostať. Druhá možnosť je naučiť sa žiť bez tých energií, čiže vrátime sa do nejakého 18. A 19. storočia s trošku lepšou technológiou, ako máme, aby sme to obdobie prežili. Otázne je, aké komunity, v akých veľkostiach by lokálne a rôzne po nejakom území vznikali, ktoré by zmenili charakter celej, celej krajiny, ktorá by v podstate prestala existovať. Pretože e, pasívny odpor k nemu môžeme priradiť aj celonárodný štrajk. Chcete si predstaviť, že by si ľudia nakúpili potraviny na 2-3 týždne, také, z ktorých by proste prežili nejako, nie je drahé, ale na to, čo by mali a neprišli by všetci do práce. Čo by sa stalo s ekonomikou, s fabrikami, s výrobou paliliu, s, s benzínovými pumpami, nič by nefungovalo. Popri tom by mohli byť ešte rôzne uh, to, uh, akcie. Prídete a vypnete niekde stýkač, vypnete celý, celý trojfázový prúd alebo 22 kV 10, kus krajiny je bez elektriny. To znamená fabriky, pol, policajti, všetci budú bez elektriny. Čiže ten odpor už by bol viac menej aj aktívny, ale stále by bol deštruktívny v tom, aby tej moci, ktorá je v minorite, by dokázala jednoducho zabrániť vôbec akcií. Takže takto by sme to mohli rozoberať ďalej, Bo individuálne máme najmenšiu sílu komunitne, je to lepšia celonárodná sila je úplne obrovská. K tomu sme sa nejako nedopracovali, pretože tí, ktorí tu organizovaní, budú pestovaná opozícia. Alebo tí, čo to myslia vážne, tak ich rovno chytia zavru do nejakej, nejakej vyšetrovačky a budú ich tam držať pol roka. Takže ten, ten odpor je značne ťažký, ale pravdo povediac asi veľa možností nemáme, lebo ak to pôjde ďalej a ide to v exponenciále, to znamená zrýchlenie, to, čo sa tu stane behom pár rokov, z toho bude veľmi ťažký únik. Takže, takto by som zhodnotil na začiatok, teda ten individuálny, komunitný, celonárodný odpor a pasívny verziu aktívny. K tomu by som ešte dodal, že pasívny odpor, alebo, alebo ten postoj, postoj, vnútorný postoj človeka je taký, že najprv zistí, že niečo není fakt v poriadku. Veľa ľudí, pretože s množstvom ľudí sa rozprávam od, od eh, pokladničiek, v, v ktoré, ktoré kasírujú v nejakých veľkých obchodoch rôznych úradníkov aj na úradoch a veľa ľudí je dokonca väčšina je veľmi nespokojná. A časť tých ľudí neverí, sú tak ľudskí, že takíto gavnery môžu existovať, čo by niečo také organizovali. Hej? Taký Bill Gates, to je, to je tvor, to nie je človek. Hej? Čiže No neveria, že niečo také vôbec človek je schopný urobiť. A dosť veľká časť populácie to takto bere, že to nie je možné. A predsitnú až v určitom momente, keď bude naozaj asi neskoro. Čiže prvá časť je pochopiť, že naozaj je to tak, že je to zlé. Potom si ten človek začne hľadať informácie, potom sa pripojú do nejakej komunity, stane sa čiastočne vyvrheľom, vo svojej práci. Najťažšie to majú tí, čo robia v korporátnych e, f, f, pobočkách, ako sú rôzne obchody, ako je OBI, ako je, ja neviem, Kaufland, banky, kde tých ľudí vyslovene nútia niečo, koho nad ich proste vyhodia z práce. K tomu patrí e, hypotekárny a úrokový systém, ktorý vlastne ničí ľudí ako takých, čiže sú totálne zviazaní, bez toho, aby mali okovy na rukách, alebo na nohách. Takže ten postoj byť aktívny znamená najprv pochopiť, hľadať informácie a hľadať ľudí a potom je ten naozaj aktívny a to vyliezť na ulicu alebo zorganizovať vážny štrajk. To sú dve možnosti, kam sa dá dostať. Sú ľudia tzv. prepery, ktorí uvažujú o tom, že by prežili nejakú dobu v lese, v nejakej chatke, že si na to pripravia techniku, že, si, že majú na to výbavu, vedia si urobiť vodu, ktorá je nezávadná či si vedia niečo uloviť. Otázka je, ako dlho tam vydržia, ako ich dlho ich to bude baviť. Z zdravotného dôvodu niektorí, že utečú niekam ďaleko k moru, kde to bude príjemnejšie, no bez paliva, bez energií, auto sa pokazí, čo potom, ťažko povedať. Čiže asi najlepšie je to konať doma, v prostredí, ktoré poznáme a jednoducho sa zapájať, hľadať skupiny ktorí to myslia vážne a nie, ktorí to, to riešia ako pestovaná opozícia. Skúste teraz vy, možno potom ešte niečo k tomu dodám. Ešte, pardon, s akým ľudským potenciálom môžeme počítať? Keď si zoberieme spoločnosť ako takú, tak máme ľudí jednak podľa príjmu a jednak podľa pochopenia situácie a potom podľa profesí. Kto má najväčší vplyv na to, ako hospodárstvo funguje? Môžem menovať bez ohľadu na to, ktorá skupina je dôležitejšia. A sú to napríklad zdravotníci, železničiari, vojaci, kamionisti, policajti, aj keď sú problematickí, poštársky, poštári a kurierské služby a zamestnanci energetických sietí. Čiže táto skupina ľudí môžeme veľmi rýchlo... Zakrútiť krkom tomuto systému, ak by sa dali dohromady. Takže asi toľko ešte aj k tým skupinám, ktoré by pripadali do úvahy. čo sa týka vplyvu. No a potom máme ľudí podľa príjmu. Čiže majiteľ a firiem, v mnohých prípadoch vidíte, že tí ľudia robia za minimálnu vzdu. Človek ma tri Mercedesy, obrovský barák, Títo ľudia, ale už aj dobre zamestnaní ľudia, čo ja viem s príjmom nad 1500-2000 eur mesačne, nechcú tento systém zmeniť. Lebo si myslia, že v tomto systéme, ktorom sme teraz, je to celkom fajn. Dá sa to prežiť, keď poplatím základné poplatky, ako sú energie, bývanie, hypotéku, nájom alebo tak ďalej, leasing na auto, tak mám ešte takú nadhodnotu, s ktorou môžem pracovať a užívať si relatívne plnohodnotný život. Od kultúry cestovania zdelania, to je jedno hobby, aktivity, tása. A keby sme to odhadli, že to je nejakých 20% ľudí, 15, možno aj 10, tak títo ľudia určite nebudú chcieť zmenu a tí, ktorí sú u nich zamestnaní a sú pod jarmom rôznych hypoték a iných problémov, ktoré musia znášať, tak budú mať veľký problém sa z tej firmy odtrhnúť a nejakým spôsobom protestovať. Takže to je asi k tej skupine ľudí, ktorá by pripadala do ovahy. Takže po Nech sa páči. Her doktor... <laughs> Neviem, či mám komentovať, ty si dal niektoré no. idei, ale budeme to, o tom diskutovať asi potom ďalej sa k tomu máme ráciať v ďalšej diskusii. No. Hm. Len sa dotknem dvoch maličkostí a potom poviem, čo ja mám na, na srdci čo sa týka danej témy. Veľmi vystižný je ten slovenský termín bandúry. To je niečo, čo my zo slovenskej histórie poznáme a je to skutočne veľmi vystižný termín. A potom ešte dodám k tomu, čo si ty hovoril o tom pomere obyvateľstva. V podstate každý systém a musím si to aj uvedomiť, že aj total, každá aj tá najhrubšia totalita vytvára určitú vrstvu ľudí, ako si povedal, ktorým vyhovuje, že, že, tá, že tá totalita existuje, pretože oni sú spokojní, čiže každý systém má principiálne dve skupiny ľudí, ktorí sa dajú rozdeliť na spokojní a nespokojní a tí spokojní sú tí, ktorí profitujú z danej situácie, to sú tí, ktorí si hovorí alebo tí, ktorí sa nechali kúpiť, dneska povedané podľa môjho názoru, no a potom je skupina nespokojných, ktorá dopláca na ten systém. A v podstate stabilita systému sa z tejto perspektívy dá hodnotiť, akéhokoľvek systému sa dá hodnotiť podľa toho, podľa dvoch vecí. Aký je pomer tých ľudí a akú majú moc? komunisti to veľmi vystižne pochopili, že keď aktivizujú tú, tú, tú vrstvu ľudí, ktorí sice nie sú moc ako podnikaví, alebo dosť pasívni, alebo aj čo sa týka vzdelania, ale pretože ich je hodne, ak sa zrevolucionalizujú, tak môžu prevrátiť spoločnosť. Čiže tá stabilita každého systému je vlastne daná tým pomerom, ako si ty hovoril. Neviem, či je to 10 alebo 20 spokojných s dneškom, ale neviem, či budete súhlasiť. Podľa mňa sa ten pomer tých nespokojných stále zvyšuje. Toľko k tomu a bu budeme určite o tom diskutovať ďalej, mám tu nejaké ďalšie poznámky, ktoré si veľmi Počka, rozumie. Môžem dodať k tomu, ja som... uh, že, že ako, áno, súhlasím s tým a ono v podstate uh, tí, ako, tá najrevolučnejšia vrstva sú ľudia, ktorí už v podstate nemajú čo stratiť. Čiže už ano, ich nemáš vlastne čím moment. vydierať. Ano, a čím viacej pribúda takých ľudí, tak tým väčšie potenciál nejakej, no možno aj dosť drsnej, krvavej, alebo nejakej uh, násilnej revolúcie. Čiže uh, na, na druhú stranu to prináša zase obrovské rizika, hej, že sa strhne nejaká občianská vojna <laughs> v podstate, ktorá môže vrhnúť danú krajinu o desiatky až štovky rokov v histórii dozadu, čo sa týka vývoja stavu infraštruktúry a podobne. Takže na to by sme si mali dávať bacha a to by nemalo byť nejakým našim cieľom. Aj ako nejakého, ja neviem, trockého, hej, čo, ktorý sa vyžíval v nejakých ideách, že bude nejaká permanentná svetová revolúcia a podobné hlúposti. Ja si myslím, no. že... Doplnil by... Mhm. Doplnil by som ťa, keď si zoberieme Gaussovu krivku, ináč, kto má možnosť? Telefónia alebo na počítači si nájsť v telegrame, kde sme to rozoberali v dvoch reláciách, ako ďalej s Praslavom a Petrom Z, tak sú tam obrázky, kde sme popisovali okriminevo aj Gausovú krivku. To znamená, to obyvateľstvo existuje od nejakého, nehovorím teraz o sociálnom, o sociálnom kvociente, ale tá schopnosť tých najjednoduchších ľudí, a teraz nehovorím, či sú to ľudia s najmenším príjmom, tak sú to tí najhrubší ľudia a keď niečo vyvedú, tak pôjdu hlava, nehlava a to je to riziko, o ktorom si hovoril, ku ktorému môže dôjsť, že keď tá skupina najmenej príjmová a v nej státo skupina s nízkym IQ, čiže ak tomu hovorí Noro Lichtner, že južne 80, tak, tak tam sa to môže strhnúť naozaj hlava, nehlava. Čiže odtiaľ pochádzajú rôzni sociopati, ktorí síce potom k peniazom prišli a to boli rôzni mafiáni, hrubokrky a takíto ľudia, ktorí brutálnym spôsobom neštítili sa aj vraždiť a jednoducho prichádzali brutálnym spôsobom k majetku. Otázka toho, jak ste spomínali, že stále viac nespokojných ľudí môže to nastať vtedy, keď aj tie malé a stredné firmy budú mať také problémy, že aj tí majiteľia alebo, alebo vedúci čliniteľa či, tej firmy, konateľ a vedúci prevádzka a tak ďalej, zistia, že je to skutočne je tak začnú tú situáciu riešiť. Otázka je, či pochopia, že v čom je podstata problému. Či je to v podstata v tom spoločenskom systéme, pretože všetci sa snažia tento spoločný systém, spoločenský systém nejakým spôsobom modifikovať. Stále chceme upravovať úroky, zvýšime úroky, prdeme na zlato. To je všetko to, že, že nechceme zmeniť spoločenský systém, ktorý je najťažšie zmeniť, pretože existovať v nejakom prostredí reálnej spolupráce, kde spološtíte krivku príjmu, že to nie je taká ex šialená exponenciála ako dnes, tak to je úplne najťažšie. A pokiaľ toto nepochopí aj tá stredná vrstva ľudí, ktorá dokáže niečo manažovať, riešiť, organizovať, lebo toto je dôležitá vec. V tých dobre platených ľuďoch, buď sú to dobrí menežery, dobrí odborníci a v tej časti, ktorá, ktorá je tá jednoduchšia, teraz nechcem uraziť tých ľudí jednoduchšia, v schopnosti niečo organizovať, kreovať, tak jednoducho tí tu nevedia vykreovať, aby, aby, aby reálne zorganizovali masu ľudí, kde sú tí dobrí manažery. A hoberieme si aj takého Fica a podobných, ktorí to vedeli. Všimnite si, že sú to sami právnici. Tí ľudia nemajú šajnu o tom, čo je niečo vyrobiť. Čiže keď si pozrete to pole posobnosti týchto kľúčových ľudí, je to sami právnik. No, dobre. Tak, vádo pokračuje no. v tvojich ešte poznámkach. <laughs> um... Ja, som sa, ja sa na tú tému neviem sa venovať týmto podnetom, pretože mi zase skočíte do reči. Okay. Ja sa venujem tejto téme z hľadiska, z hľadiska tej prebiehnutej covidovej takzvanej pandémie. Keď sa zamyslíme nad celým problémom, tak dneska je situácia taká, že... Prakticky už populácia by mala vedieť a mali by sme byť v tej pozícii, že väčšina ľudí je už oboznámená vlastne s čím to bola, čo, čo to bola tá covidová pandémia a vlastne mali by, by sme už vedieť aj si zosumarizovať tie dôsledky, čo nám to čo nám táto pandémia poskytla alebo priniesla. Otázka znie to, čo som počul na jednom videu, je to, bol to taký mladý chalan z Čiech a hovorí, prejdeme mlčaním to, čo, čo spôsobili nám, čo spôsobili našej životnej úrovne, našim ži rodičom a našim deťom. Toto, toto je otázka, ktorú my dnes e, máme za úkol zodpovedať, či jednoducho prehliadneme tento, tento e, relaps, e, dá sa povedať, zločinnosti, alebo existujú nejaké síly, ktoré, ktoré sú schopné prinávratiť to e, do normálu alebo dosiahnuť spravodlivosť. E, hovorí sa, že čas e, všetko rieši, no ale podľa mňa to... Rieši, čas rieši iba emocionálne a srdcové problémy. Čo boli, to prebolí, sú známe pesničky na Týkneme túto tému. A tak dále, ano. Ano, ale existenčné a ekonomické alebo politické problémy podľa mňa by nemali ostať bez, bez zásahu spravodlivosti. A to z jedného jednoduchého dôvodu. Totiž, ak nevyriešime tie problémy, ktoré, alebo tie, tie ústrky, čo nám spôsobili tí svetovládcovia, alebo tí naši vládcovia v covidovej pandémii, tak im otvárame dvere, že sa takéto a mnohé, mnohé ďalšie veci budú opakovať. Ja som sa pýtal sám seba, mám takú teóriu, že prečo sa asi mohol udiať v September 11, to bolo v roku 2001, to znamená pred 20 rokmi a myslel som si, že už nič väčšie sa nemôže stať, ale potom som si prišiel na takú konšpiračnú teóriu, že vlastne v september 11 tam na, na, to, na tej príprave tejto konšpirácie sa vlastne podielali ľudia, alebo ich následovníci, tí, ktorí, ktorí urobili štátny prevážd roku 1963 vraždov Kennedyho. A, e, bol to napríklad starý búž a potom druhý búž a, a, a nie čejný, ale ten Ramsfeld. A tak ďalej, a tak ďalej. Dokonca, dokonca starý Bush vraj bol v Dalase prítomný, keď, keď zastreli Kennedyho. A vytvoril som si takú fikciu a dávam to do placu, že keby sa vyriešila správa, keď sa ke boli potrestaní, tí vrahovia z Dallasu, takže by možno ani September 11 nemohol nastať. A, a toto je potom reťaz. A zopakujem to isté. Keby sme mali sílu ako populácia e, dosiahnuť e, objasnenie príčin Septembra 11, tak si myslím, že by COVID nebol možný. A teraz si zrekapitulujme si my osobne, čo nám vlastne ten COVID priniesol každému jednému z nás. Stratili sme mnohých príbuzných, stratili sme ľudí, ktorí máme skutočne radi. Mnohí boli už vo vysokom veku, mohli zomrieť, ale nemuseli takýmto spôsobom. A je otázka... Či dopustíme, aby sa nám stalo ešte niečo horšieho, to, čo si vlastne nastíňoval Tipeter, či sa do, do, dopracujem do toho Šanghaju, alebo, alebo to zvrátime. Existujú samozrejme názory, ktoré nás podporujú a poznáte ich určite vy. Poslucháčom pripomeniem jedno, nie ani tak dlhé interviu, jedného patológa, volá sa Roger Hod, Hodkinson, je to kanaďan, je to doktor, Docent na univerzite a ten kladie v tom interviu otázku, že keď verejnosť pochopí, ako veľmi bola oklamaná, koľko detí umrelo na následky očkovania alebo zomru v blízkej budúcnosti alebo v nasledujúcich piatich rokov, pretože sa množia prípady, to viete, že vlastne tí zaočkovaní budú trpieť dlhodobo. Hej? Tak predpoklada, že spoločnosť sa vzbúri ten pomer toho obyvateľstva, ako si ty hovoril, toľký ľudia budú doplácať na, na túto pandémiu, že vlastne ten pomer tých nespokojních sa preklopí na stranu nespokojnosti. A budeme znechutení a ako s nami politici manipulujú. Samozrejme, že politici to budú prikrašľovať, hovorí ten Roger Hodkinson. Budú sa snažiť nájsť krčovite spôsoby, ako všetko vysvetliť a budú hľadať zámienky alebo vytvárať nové krízy viď Ukrajina, ktoré by mohli nahradiť alebo zmeniť tému. Budú sa na verejnosti handrkovať s rôznymi takými polovzdelancami, že či je otázka názoru napríklad, či, či COVID spôsobil netopier alebo nie. Podľa mňa tieto otázky nemôžu byť vecou názoru. To sa musí vyjasniť, lebo tým sa o našej budúcnosti. A doktor uh, Hodkinson predpovedá, hovorí, že je mi ľúto, ale covidové divadlo skončilo. Klamali ste nám nie len trochu, ale závažným spôsobom po dobu dvoch rokov ste nás sklamali. Prišli sme o svoje podniky, videli sme, ako naši blízky trpia strašnými komplikáciami po očkovaní, videli sme, ako našim deťom upierate dva roky vzdelania s celoživotnými následkami. My si nevedeme, čo to spôsobí skutočne tým malým deťom, tej generácii, čo, spôsob, čo sme spôsobili za tie dva roky. To majú tí vôty vôbec nepreháňajú, keď hovoria o e, tom, čo to deťom spôsobí. A potom doslova hovorí ten Roger Hodkinson, že v kanáloch bude tiec krv. A ja si myslím, že tá situácia v súžasnej spoločnosti je taká, že my už nemôžeme diskutovať. my nemôžeme diskutovať s mainstreamom. My, my si nemôžeme sadnúť za jeden stôl. To myslím, súhlasíte, pretože tie argumenty ktoré by sme my predniesli, sú pre nich neakceptovateľné a tie argumenty, ktoré prinášajú oni nám, sú neakceptovateľné pre nás. Ja tomu hovorím, že tá spoločnosť je rozsýpaná, môžeme povedať, že hlboko rozdelená. To znamená, že my sa skutočne blížime k nejakému katastrofickému, násilnému riešeniu e, tejto situácie. A ide teraz o to, dokážeme to zvládnuť, alebo sú ešte nejaké možnosti aj nejakého riešenia v rámci spravodlivosti. Keď si spomeniem na doktora Harabína, tak ten hovorí o, o, o podaniach trestných oznámení a stále im predpoveda, že tí ľudia, ktorí spôsobili aj ten COVID, aj spôsobujú v súčasnosti ďalšie, ďalšie, dá sa povedať, ďalším spôsobom poškodzujú našu existenciu, takže tí budú vedení na zodpovednosť. Ale to, aby mohli sa uplatniť zákony, Zákony existovali vždycky, vždycky boli na papieri pekné zásady. I ide o to, že či v spoločnosti existuje akýsi konsenzus toho, aby sa tie zákony aj uplatnili. A na tom, či sa tie zákony budú môcť uplatniť, to teda, či teda tie predpovede Harabina budú môcť byť realizované, to bude závisieť na úrovni spoločnosti. A v tomto som ja dosť skeptický a dneska musím odpovedať doktorovi Harabinovi, aj všetkým, ktorí hovoria, aj tomu doktorovi Hodkinsonovi. Teda Hodkinson hovorí o revolúcii, to znamená, tam bude situácia, kedy už tí ľudia ich skutočne zatlačia k stene a nebudú mať kam tak začnú kúsať ako, ako psi, ktorí sa nemô, nemô, nemôžu ináč brániť. Ale... E tá situácia, že by, že by sa dospelo k tomu, že skutočne v právnom systéme sa tieto problémy vyrieši. A to je jedno, či je to COVID, či je to Ukrajina, alebo ďalšie veci, ktoré rozhodne prídu, už sa predpovedajú ekonomické, veľmi ťažké dopady z e, týchto situácií na, na život. Tak som dosť pesimistický. A ja si myslím, že to závisí hlavne, vrátim sa k tomu pomeru, keď už si mi dal tú zámienku, Peter, závisí to na tom, koľko ľudí bude otvorený pojad nespokojných. Bohužiaľ, tá situácia, ktorú hovorím, že, o ktorej hovorím, že sa nepresadí to právo, ja si myslím, že tam tá je daná takým tupým stanoviskom väčšiny populácie, že ja nič nezmôžem. Toto je základná chyba, ktorú robíme, dá sa povedať, pretože naša sila, e, sila obyčajných ľudí, ktorí sa živia, poviem, čestnou prácou, spočíva v organizovanosti. To, to, ako si povedal, v organizovaní tých skupín. Organizovanie skupín je základným predpokladom pre prežitie každej krízy. To si musíme uvedomiť a už dneska by sme sa mali pohliadať potom, kto by mohol byť našim spoločníkom, lebo keď, za, prestane, keď začne byť nedostatok potravín, tak... E, v ľuďoch sa zobudia šelmy a začnú bojovať o potraviny. To si my neuvedomujeme. Takže e, to budú alebo individuálne, alebo aj skupinové zápasy. To nemusia byť len vojny na frontoch. Čiže už dneska by sme mali dívať na, okolo seba a pozerať sa, kto, môj, kto je na, na našej názorovej úrovni a s kým by sme mohli spolupracovať, aby sme prežili. A ak by sme prežili, ak by bola možnosť prežiť túto krízu nazveme to post-covidovú, alebo určite sme pred ďalšou covidovou krízou, pretože už jeseni predpovedajú, ako vedeli, že čo sa stane, predpovedajú ďalšiu krízu, tak si myslím, že to bude záležať na tom, do akej miery sa ľudia zobudia a do akej miery budú schopní prekonať tie tri stanoviska občianskej politickej tuposti, som to ja nazval alebo politickej lenivosti. Tým prvým bodom je presvedčenie, že politici by to neurobili. Oni neveria, že by bol Matovič schopný tak cigániť ako cigáni. Že by boli politici ro schopní robiť to, čo robia. A to je obrovská chyba, pretože oni to schopní sú. A za druhé... Mňa sa to netýka. To je druhý princíp, kedy tí ľudia utekajú od problému tým spôsobom, že ja sa ešte nemám tak najhoršie. To je princíp tých, tých, tých malých firiem alebo tých stredných firiem alebo tých ľudí zamestnaných v korporáciách, ktorí, ktorí ešte môžu užívať nejaké výhody. Ja som robil na privátnej klinike, ktorá mala typické rysy korporácie. Ako príklad môžem, môžem môžem že raz som prišiel do roboty a prišiel za mnou zástupca šéfa a hovorí mi, no ja som videl, ja som vtedy stával dom, no ja som videl, že u vás na, na stavbe sa ešte o 11. svietilo. Ja som mu povedal, no robili sme niečo, neviem, čo som tam konkrétne robil. A viete, čo mi on povedal? On mi povedal, no ale to nie je správne, že robíte do 11., pretože vy dneska nemôžete podávať plný výkon. A toto bolo v, 80, v 90. rokoch. Takže tie korporácie skutočne siahajú až na, na dno možností ziskov a ovládajú ľudí, zasahujú do ich privátnych životov a e, dá sa povedať, kúpujú si ľudí, časť ľudí a e, časť ľudí, ktorá je, dá sa povedať, žije v tom domnení, že mňa sa to ešte netýka, na to existuje to krásne neporekadlo, ale to štení, aby som použil češtinu, že keď brali jedného, tak to som nebol ja, ja som sa tešil, keď brali druhého, tak zase to som nebol ja, keď brali tretieho, tak som to nebol ja a keď prišli pre mňa, tak už nebol nikto, kto by ma mohol brániť. A toto je ten princíp, ktorého sa my musíme zbaviť. A tretia úrovňou toho, tej stano, toho, tej, toho stanoviska politickej tuposti je aj tak niečo zmením. Typickým príkladom je, ľudia hovoria, do určitej miery majú pravdu, že nie je koho voliť na Slovensku. A to je krásny príklad toho, že tí ľudia nie, nie sú ani tak, dá sa povedať, tá politická situácia ani nie je taká, že by nebolo vy, koho voliť, ale oni nie sú orientovaní. Pretože aby som bol orientovaný v systéme, aby som bol orientovaný v dnešnej slovenskej situácii, tak si musím uvedomiť, že čo je základným problémom súčasnej slovenskej situácie. Čo je rozhodujúcim problémom? Čo hrá prioritu? Čo je najdôležitejší a primárny problém? A to nie sú čiastkové problémy, koľko my zarábame, alebo keď ja zarobím viac, tak budem spokojný so systémom. Toto nie je základný problém. Slovenská republika po dobu 30 rokov vlastne bojuje so základným problémom a to je e, otázka našej ekonomickej suverenity. A bohužiaľ, tá ekonomická suverenita sa teraz prepadla už pod dno, dá sa povedať, už sa preborilo dno, ako by povedal Roman Michielko, alebo prešlo, prešlo by to cez všetky červené čiary. A e, keby sa ľudia začali orientovať a dívať sa na kandidátov vo voľbách podľa tohoto základného problému, kto by asi mohol chrániť to Slovensko ekonomicky, kto by sa staral o to, aby, aby to Slovensko fungovalo ekonomicky, tak podľa mňa by sa situácia, čo sa týka možnosti voľby, veľmi rýchlo nehovorím, že vyriešila, ale rozhodne by sa o mnohom, mnohom a mnohom vyjasnila. Pretože s politickými kandidátmi to je asi tak, ako s ideálnou manželkou. Že e, ideál nikdy nedosiahnete. Ale naši, my ako voliči, my sme chceli mať, ja neviem, asi pána Boha za, za prezidenta alebo za premiéra. A keď poviem niekomu, že Harabín je dobrý, e, dobrý kandidát alebo najlepší kandidát, no tak povedia, Ježiš Marave, to je blázon. Alebo čo, ja s, s Harabinom som schopný sa hádať a, Uh, mám tu napísaný jeho, jeden e-mail, ktorý som poslal do Infovojny, keď tam bol pred pár dňami. A uh, prečítam vám ho, lebo oni, uh, ani Noro, ani Adrian nečítajú uh, e-maily, e ktoré sú kritické na tých politikov. Ja si myslím, že je to preto, lebo Nechcú ísť, nechcú ísť vykopať z Infovojny, takže e, nechajú povedať, nechajú im povedať, čo chcú povedať a tie kritické e-maily nečítajú. Čo, čo je akceptovateľné? Ja som napísal pánovi Harabinovi. Pán Harabin, vtedy dostanete môj hlas, keď budete schopní s Ficom a s Uhrikom vytvoriť spolu koalíciu. A v tejto, v tejto koalícii sa spojí profesionalita, to je Hrabin, s politickou prefikánosťou, to je Fico, a s národnými záujmami, to je Uhrík. A to je citát, prepáče, tak to prečítam. Ináč, chodte všetci traje do prdele, ak, e, ak tieto tri veci nezvládnete spojiť. A tento e-mail citujem preto, lebo Ačkoľvek na Harabinovi je spústa kritizovateľných, na Uhrikovi je spústa kritizovateľných. Ja som ho osobne kritizoval od verejne na infovojne, hneď zareagoval. E, samozrejme je spústa veci, pre ktoré je kritizovateľný Fico. Ale keď si vezmete našu politickú garantúru napríklad, tak ak sa títo politici, ktorí nám dávajú aspoň akú takú nádej, že by boli schopní obhajovať naše slovenské záujmy. A toto je tá priorita, ktorá je na Slovensku. Tak, tak všetci ostatní kandidáti vlastne, keď si to tak zhrniete, môžete mi oponovať, sú mimo. Čiže ono, ono až tak, čo sa týka rozhodovania v politike, možno to až tak zložité nie je, ale e, aby sme si mohli, e, aby sme sa mohli rozhodovať, tak musíme byť orientovaní a poznať ten základný rozhodujúci problém, základnú rozhodujúcu otázku našej spoločnosti. E, Základnou otázkou našej spoločnosti nie je ani demokracia, nie je ani to, či niekto pravicový, či niekto žltý, alebo či niekto červený. Tento problém, to je, nie je moja teória, to dokonca priznal Várem Buffett, Buffett, ktorý je jeden z najúspešnejších akcionárov, podľa mňa vyslovený satanista, dohromady sa dáva s Billom Gatesom. Ale ten na otázku, že aký je základný problém súčasného sveta, odpovedal, to je, to je predsa elementárna záležitosť, to je, každému známe, to je od veky problém, problém bohatých a chudobných. A demokracia a všetko ostatné, všetky tie farebné otiene, politiky, to sú len zámienky na to, aby sa vyriešil základný problém, kto bude na koho robiť. Toto je základný problém. A našou, našim záujmom, napríklad podľa mňa je aj, aj sa týka vyriešenia totality je, aby sme, si, aby sme sa dokázali zorientovať a povedať si, čo je tým základným problémom u nás teda na Slovensku, ktorí sú, ktorí sú tí ľudia, ktorí by nám mohli pomôcť. Ale na to by mi mnohí ľudia povedali, však dobre, ja som nevolil Čaputovú, ja som nevolil, samozrejme nikto nevolil, pred voľbami ju volia všetci a po voľbách ju nevolí nikto. To je tiež pravda. Ale. Čo chcem povedať, a to by bol asi jadro mojej vypovede, ešte mi dajte 5 minút, že e, najdôležitejšiu rolu v demokratických voľách, voľbách podľa mňa je určuje modulovanie hladiny, e, názorovej hladiny medzi obyvateľstvom. A túto názorovú hladinu majú v súčasnosti v rukách na Slovensku, povedzme si otvorene, sú to médiá, ktoré sú riadené z mimovládok, a Američania nie sú hlupáci a robia takú politiku v, v, aj v našej republike, že, e, poviem to tak, modulujú tú názorovú hladinu tak, ako im vyhovuje. A ja mám takú osobnú skúsenosť, keď som začal žiť na Západe, tak som ako Slovan často pohorela aj v otázkach, kde som mal vyslovenú pravdu my, my, my jak si nebola priznaná tá pravda, do, hodne som sa na tým zamýšľal, v čom robím ja chybu, samozrejme mohol som sa vyhovárať na to, že som cudzinec, že mám jazykové problémy a tak, ďalej, a tak ďalej, ale to určite nie je jadro problému. A musel som sa naučiť správne argumentovať. A ako to súvisí s tou našou, s tou naš, s tou našou témou? Úkolom nás nie je či bude zvolená Čaputová, alebo či bude zvolený ten, alebo ony. Naším úkolom je v tých skupinách vytvárať názory také, aby v celej tej spoločnosti, aby to vyznelo potom v rámci celej tej spoločnosti ako prejav toho, čo bude riešením toho základného slovenského problému, podľa mňa. To znamená, my nemôžeme ovšliť Čaputovú, nad to máme ďaleko, môžeme písať a tak, ale to stejne A ja no, Čo je ten základný problém? Tým základným problémom na Slovensku je slovenská suverenita, ekonomická slovenská suverenita, ako som hovoril. Dobre. A teraz, čo tá ekonomická suverenita obsahuje? Pačkaj, počkaj, počkaj. Necháme poviem, vláda a myslím, dohovoriť, dáme potom prestávku, lebo už je vyše hodiny od začiatku relácie. on to teda riadne uteka. A potom prípadne môžeš okomentovať, Petr, dobre. Ešte by som rád povedal, že tu dokončil tú moju osobnú Nech skúsenosť. že Ja som zistil, že aby som presadil svoj názor, teda aby, aby sme my mohli v tom našom kruhu, e, nemusíme obflívať Čaputovu, ale môžeme ofriť nášho suseda, a zistím to aj teraz v Nemecku, čo sa týka názorov na očkovania, o, očkovania alebo názory na, na Putina napríklad v súčasnosti. Tak e, existujú samozrejme triky, ktorými sa vedie psychológia rozhovoru. To, tie všetci poznáme, existujú okolo toho tony literatúry. Ale ja som si vytvoril také tri základné princípy. Za prvé musíte mať schopnosť Predniesť argument. Čo to znamená? Schopnosť predniesť argument znamená, že musí mať podklady nejaké. To znamená, musím sa orientovať. Jednoducho povedané, musím poznať tú danú oblasť. Musím poznať, kto je Harabín, musím poznať, kto je, kto je Matovič a tak, ďalej, a tak ďalej. Nechcem to rozširovať. Prvým predpokladom je, že sa musíte zaujímať o tieto veci. Ak chcete oplniť svojho suseda, ak chcete ovplyvniť, ja neviem, niekoho v krčme alebo v nejakej diskusii, nemusíte používať rečnícke triky. Môžete použiť skutočne a musíte vychádzať z toho, že máte nejaký základ. Druhým princípom je suverenita. Nesmiem sa báť, nesmiem mať strach povedať svoj názor. Toto je veľmi dôležité. Ak chcete existovať, nechcem to paušalizovať, v západnej spoločnosti my som sa presvedčil o jednom, ja musím nájsť odvahu povedať aj nepríjemný názor. Povedať nie. Keď to je treba povedať. A to musím po, mať podložené nejakými znalosťami. A tretím uh, principom je... Ja som prehrával často spory aj v tých otázkach, kde som mal vyslovene pravdu, pretože som jednal ako typický slovan. My dlho mlčíme, my dlho držíme hubu a potom vybuchneme a začneme sa hádať. Ako náhle vniesiete do riešenia problému emócie, tak ten protivník to využije a začne sa baviť o vašich emóciách a nie o probléme a prehráte každý problém. Každý problém so sestrou, ktoré som vypenil na sestru, ja ako doktor som si dovolil kričať na sestru a prehral som s každým probléme. To znamená, tým tretím problémem je inteligencia, aby som, mohol ma, aby som mal etiku a vedieť, a, ako by som formuloval ten názor, aby ten druhý mohol rozumieť, aby mi rozumel, aby som ho predložil správne, aby musel rozumieť. To znamená, aby som ho predložil jasne, jednoducho a nemohol sa chytiť o nejaké zámienky. Ten, kto nás nechce rozumieť, tak ten, e, si, ten, ten nás nepočúva s tým, čo hovoríme. Ten nás počúva, že na čom by nás mohol chytiť. A túto šancu mu nesmieme dať v diskusiách. A za tretie, musím byť inteligentný, aby nás chcelo rozumieť. To znamená, predložiť mu ešte riešenie, ktoré je e, dobré pre obi dvoch, pre obidve stránky. A toto by som povedal, že asi jadro postoja každého človeka, ako sa brániť, ako, vy, ako spôsobiť zmenu nálad v tejto našej spoločnosti, aby sa postupne, aj čo sa týka covidu, čo sa týka e, predchádzajúceho covidu, čo sa týka budúceho covidu, čo sa týka očkovania, čo sa týka Ukrajiny, aby sme sa učili ovplyvovať to okolie naše, a tým vytvorili v spoločnosti nejakú atmosféru, ktorá bude potom schopná riešiť tieto veci skutočne na, na tom základe, ako si to žiadajú právnici, na základe zákona alebo ústavy. A týmto by som skončil. Dobre, dáme si teraz dve pesničky, také, čo sa mi tu nazbierali z toho, čo si mi v minulosti poposielal a nestihli sme to zahrať, tak aby to odsypalo, tak tu máme spomínal si tam nejakých satanistov, tak tu máme nejaký že Black Sabbath, neviem, Černý Sabbath, alebo teda Sobota. Či to súvisí so satanizmom, Možno nie. A potom Cridens, Clearwater, Revival of Fortunate Sun. No, takže toľko. Teda tvoj vyber, potom Pustím nejakú a, niečo ruské a potom niečo ukrajinské, aby sme boli vyvaženi. E, v ďalších predstavkách. <laughs> Toto je teda po anglicky. Takže budeme sa počuť o nejakých 8,5 minúty. No zahyň. Studom večným zahyň podľa duša. Čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša.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 Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník A sme tu späť v relácii Butlova vrba číslo 53 na tému Ako sa postaviť tyreny z Barsko-Bystrického štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a na Skype máme našich dvoch dnešných hostí doktora medicíny Vladimíra uh, Kurica, <kým> už som si to zmiel s iným doktorom medicíny, ktorý v minulosti bol môjim hostom pardon, no a inžiniera Petra Zabranského. Chlapci, ak dovolíte, tak uh, ja by som ešte vniesol trošku také, no nazviem to, že svetlo do problému. Uh, ako keby z úplne iného súdka, ale za chvíľu uvidíte, že, že to úzko súvisí. Čiže, čo činí spoločnosť, e, buď takou že označíme sa primitívnu, alebo za nejakú neviem, pokročilú, pokrokovú, vznešenú, povedzme, alebo tak. Hej, že... E, alebo rozvinutú. E, primitívna spoločnosť je niečo, čo sa správa približne podľa zákonov alebo pravidel džungle alebo nazveme to, že divokej prírody, divočiny, že je tam povedzme veľa nejakého hrubého násilia a tak. A na veľkú dieru veľká záplata alebo hrubá záplata, jak sa hovorí. Čiže aj tie tresty, ktoré sú tam potrebné na to, aby sa vynutil aspoň aký taký použiteľný poriadok, sú tiež prísne, častokrát krutosilné a podobne. Naproti tomu. Pokročila spoločnosť e, má zapracované a veľká väčšina teda je členov dodržiava e, jednak viacej pravidel, ale takých nazviem to, že jemnejších alebo vznešenejších, ktoré sú istým spôsobom ako keby nadprirodzené, že e, e, nejednajú podľa tých nejakých najnižších ako keby zvieracích púdov a podobne, ale Uh, môžeme povedať, že je tam menej toho nejakého hrubého násilia a, a viacej povedzme, že nejaké empatie, snahy o nejaké konštruktívne riešenia, nejaké ne eskalovanie <laughs> um, e emócií a podobne, čo potom vedie mm, k katastrofe a tak. No a tá pokročilá spoločnosť ale môže byť v skutočnosti dvoch druhov kde buď tie pravidlá sú ako keby nanotené zvonku všetkým častokrát, také pravidlá, ktoré síce nejakým spôsobom udržujú ten ako keby spoločenský mechanizmus v chode na nejakej úrovni a povedzme, že vďaka ním dokáže byť nejakým spôsobom výkonný, efektívny a tak, ale ktoré neraz môžu byť aj nezmyselné, hlúpe, ako keby nedávajú zmysel a tak, ale sú nánutené ľuďom bez toho, že by ich títo ľudia chápali alebo považovali za správne. Častokrát objektívne nie sú správne tie pravidla. A to by sme asi nazvali diktatúra, možná štýrania. Ale naproti tomu skúsme si predstaviť spoločnosť, kde tie pravidla sú také, že veľká väčšina tej spoločnosti ich považuje za správne a prijíma ich ako užitočné a hodné toho, aby sme sa nimi riadili. No a to by sme mohli nazvať slobodnou spoločnosťou, pretože vlastne tí ľudia slobodne prijali takéto pravidla, chápu ich e, zmysel, e, vedia, že prečo ich musíme dodržiavať, aj keď niekedy to nastojí nejakú námahu, alebo nejaké obete, nejaké možno seba zapieranie, ale vo výsledku sa potom všetci máme aspoň v priemere lepšie a robíme to dobrovoľne a keď to robíme dobrovoľne tak máme pocit teda aspoň keď nie inak tak, že, že sme slobodní a teraz otázka je že ktorý z týchto troch typov spoločnosti chceme že či takú kde platia pravidla džungle na pohľad to môže akože vypadať ako väčšia sloboda, alebo v podstate tých pravidel je menej a že akože sú jednoduché. Alebo potom takúto rozvinutú spoločnosť, ale keď už rozvinutú, tak ktorú, kde nám niekto nadiktuje nejaké, povedzme, že pokročilo pravidla, ale s niektorými nemusíme súhlasiť alebo nám nejak šahajú moc to súkromia a tak ďalej alebo takú, kde tie pravidlá si jednak, akože povieme sami, aké chceme dodržiavať, ktoré tiež v podstate vedú k nejakej lepšej spoločnosti, ktorá povedzme, vytvára spokojnejších ľudí, ktorí sa môžu lepšie realizovať, byť väčším prínosom pre ostatných a tak ďalej, ale že tie pravidlá príjmeme slobodne. Ale slobodne to znamená, že, že naozaj si dám nejaké... No, nazývame to zásady alebo záväzky, že budem nad rámec toho, čo ako keby nevyhnutne musím na nejaké hole prežitie robiť ešte niečo iné, alebo správať sa ešte nejak uh, návyše tak nejaké, že dobre, lepšie než by som nevyhnutne musel. A s tým výhľadom, že uh, áno, bude to lepšie aj pre to moje okolie, ale vo výsledku v konečnom dôsledku sa mi to vráti a bude to aj pre mňa lepšie tak toľko teda taký exkurs k pravidlám a potom keď to okomentujete tak by som ešte mal uh, možno také uh, neviem či odpoveď alebo aspoň zamyslenie na tú tému že aký postoj zaujať k ľuďom ktorí možno neochotne ale predsa teda sa podvolujú tej týrany. lebo do sa, že nie je úplne ideálne uh, ich hneď označovať za ovce a uh, a vysmievať sa im a tak, lebo tým sa ich obvykle poštujeme proti sebe a my v skutočnosti potrebujeme každú pomocnú ruku a skôr dostať ich na svoju stranu, než ich e, znechucovať a, a popudzovať sa ich proti sebe. Takže mm, dávam vám slovo, neviem, kto chce ísť prvý. Peter je na rade. Tak, Peter. Ďakujem. Uh, dostali sme aj maily, ktoré s tým súvisia, to, čo mm -hmm. si teraz no. spomínal. Rozhodne som nechcel povedať tým, že by to boli ľudia hlúpi. Ale zase pôjdem do konkrétnych situácií. To je dôležité, konkretizovať riešenie pre nejakú skupinu ľudí, nejakého človeka a vyvarovať sa pravdivých, ale frázovitých vied, pretože vždy je potrebné hľadať ako na to, lebo keď si zadefinujeme Spoločnosť v úzkej skupine ľudí, čo od 50 rokov by sme chceli, aké fantastické vlastnosti, aké by tí mali ľudia mať, ako by sa mali správať a bude všetko dostatok, každý si bude brať len podľa svojich potrieb, znamená mať extrémne vysokú úroveň morálky každého jedného jednotlivca plus mínus. Dnes sme v situácii, z ktorej sa chceme dostať. Tento systém davo elitársky, to znamená úzka skupina ľudí strašne profituje na menšej, alebo väčšej skupine ľudí, pardon, či už to bol nejaký feudalizmus, potom teraz súčasný kapitalizmus, pokus o nejaký pseudosocializmus, ktorý vlastne bol štátny kapitalizmus, ktorý fungoval na tom, že čím väčší krikluň, jednoduchý švec, ale vedel hádzať hesla, tak tá strana tam dosadila a jednoducho takíto ľudia vládli a nedovolili aby na tých správnych postoch väčšinou boli kvalitní ľudia. Oni sa tam občas objavili, hlavne v technológiách a podobných veciach. Ale že by ten štát preformatovali, k tomu nemali šancu, pretože ten politický systém bol taký, že jednoducho bola to politická diktatúra. A môžeme to nejaké relácii kompred rozhovať, pretože som to zažil. Už som v takom veku, že mám bohaté skúsenosti z toho pretravúceho režimu. Bohužiaľ je nás stále menej, ktorí to vedia porovnávať a systém počíta s tým, že jednoducho tí ľudia vymú, zostanú tí mladí, ktorým cez tú televíziu a médiá nasúkajú tie vlastnosti, ktoré potrebujú. A to vôbec nie, že sú hlúpi. A jednoducho tie médiá, mimovládky a ten systém masírovania mozgu funguje tak dokonale, že počas jednoducho tých ľudí spracuje nech sú akýkoľvek. Takže nemyslím si, že ľudia, ktorí nevedia situáciu liešiť, že sú hlúpi, vôbec nie. Sú bezradní a hlavne sú to ľudia, ako som už spomínal, zamestnaní v rôznych korporátnych spoločnostiach, ako sú hypermarkety, čo je Obi, Kaufland a podobne, alebo v veľkých firmách, jednoducho ich okamžite nahradia niekým iným. Čiže systém očíta v rámci toho, že sú vyššie postavení manažery, ktorí už sú dobre zaplatení a tým to vyhovuje. A tí budú hľadať zkrátka iných ľudí, aby ich vymenili. Napríklad Ukrajina poskytne spustu kvalifikovaných ľudí. takže A to sa tu už deje. Boja sa ľudia o svoje biedné platy, pretože je tu už pokus nahradiť slovenských občanov Ukrajincami. To znamená, nie sú to ľudia hlúpi a sú bezradní. Moja osobná skúsenosť. Prídem na bezínpumpu, sedí tam baba, ktorá rozumie tým veciam. Manžel počúva infovojnu hory, Chlapi, dajte sa dokopy, urobte niečo urobte niečo. Zaraz, čo ideme urobiť? To je to, čo ideme urobiť. Jednu z vecí, ktorú spomínal Vlado, voliť v najbližších voľbách ten subjekt, ktorý aspoň trocha bude obhajovať to, čo by sme chceli, ale bohužiaľ stále v tomto spoločenskom systéme, ktorý nemá žiadne východisko. Východisko je len to, že stále väčšia a ušia, ušia, ušia skupina ľudí bohatne a stále väčšia väčšia skupina chudobne. Končí to nejakou vojnou, doteraz to tak bolo, keď kým ešte neboli jadrové zbrane, všetko sa premiešalo, tí najbohatší sfinancovali obidve strany vojny a začalo sa od, nejakého, od nejakej úrovne. Niekto pokračoval v tom kapitalistickom, niekto znárodnil, za krvavých a iných okolností pokračoval týmto štátnym kapitalizmom, to znamená, nedokázal tú svoju výhodu využiť a nakoniec ten systém skrachoval, pretože tých vedúcich predstaviteľov si zase zvonku kúpili. A to aj preto, že ten kapitalizmus bol, mal vyššiu technologickú spôsobilosť, ale za akú cenu, to je dôležité. Čiže tí ľudia nevedia ako, treba im povedať dobre. V súčasnosti súčasnosti jediným normálnym spôsobom, nehovorím o nenormálnym spôsobom, je voľba. A tu narážame na problém totálneho individualizmu Harabina, Kotlebu, Uhríka a podobných. Veď je to primitívne jednoduché, aby sa títo ľudia spojili. Nie sú schopní sa spojiť. Každý chce byť generál, každý chce byť Janošík, vedúci skupiny. To je problém. Ako ich presvedčíte? Aby to nerobili, Nikla ďalšia skupina. A ja neviem, bola nejaká národná koalícia, z ktorej odišla Marica Pirošíková, neviem, čo chce. Neostala tam, nepresvedčila tých ľudí, že poďme nejakým iným spôsobom. Proste to buď máme geneticky zakodované, a ak toto neprelomíme, skončíme v tom elektronickom žalári. Bohužiaľ je to tak. A ako si to tí ľudia majú uvedomiť? Keďže... A, a tu sme u toho. Kto je ochotný sa nasadiť v rámci súčasných zákonov, ktoré pokrivili hneď po prevrate 89, aby majetok bol nedotknutelný, aby ste niečo mohli robiť. Čiže fungujeme v nejakých pokrivených zákonoch, aj napriek tomu to chceme zmeniť. Čiže mohli by sa do toho zapojiť hlavne dôchodcovia a takí ľudia, ktorých to neohrozí roznášať letáky, informovať iných. Čas ľudí sa presvedčí, čas nie. Je veľmi ťažké tým, tie informácie dostať medzi ľudí tak, aby ich jednoducho ten mainstream nevalcoval. A to je o tom pochopení, že tí ľudia musia nájsť v tých informáciách, ktoré dostanú iným spôsobom niečo, čo ich zaujíme. Nemôže to byť populizmus. A už nastupujeme na ďalší problém, kto obsadí miesto takého ministra, takého ďalšieho vedúceho sekcie, takého človeka, ktorý bude chcieť tú zmenu urobiť. A nebudú tam tí úradničkovia, ktorí tam sú, že keď sa stane to, že vymeníte ministra a všetci sú proti, no tak ten chudák minister neurobi nič. Ale to sme zase u riešenia, ako informovať ľudí, ako to zmeniť a ako na to zobrať peniaze. Lebo v súčasnosti potrebujete peniaze na to, aby ste nejaký marketing, nejakú propagáciu urobili. Vylepovať plagáty, kúpiť nejaké billboardy. A sme u konkrétnych riešení, čo s tým robiť. A druhá vec bol tam mail, že sociálna revolúcia musí mať svoj cieľ, čiže Jurajovi z Petržálky odpovedám. Áno, ale všetky tie súčasné zmeny, ktoré sa tu chystajú, neriešia spoločenský systém. Otázka, ako ten spoločenský systém nasmerovať niekam lepšie? No jedine vtedy, že podchytíte časť médií, sú otvorené, nie sú zakázané a tí ľudí sa pokúšate vychovať. Je veľmi ťažké vychovať niekoho, kto je pohodlný sedí v obývačke, zahra si hru. A to je všetko. Čiže musíte nájsť tých schopných ľudí a tá tvorivá ľudí, populácie je menšia ako tá netvorivá. Ej, tá časť ľudí jednoducho príjma pasívne to, čo je, aj keď sú nespokojní. Tak sme vychovaní, takú máme genetickú výbavu. Aj napriek tomu sa o to pokúsiť musíme, pretože na tom konci je jednoznačne elektronický želár. Čiže vždy nájdej zomiera posledná, tak by som povedal. Um, ty si odpovedal Jurovi z Petržalky. Ja prečítam ten jeho e-mail, aby, aby sme ho uspokojili, dobre? Mhm. Juraj Petržalky napísal, že sociálna revolúcia musí mať svoj cieľ v prvom rade zmenu charakteru vlastníctva výrobných prostriedkov a tým zmenu výrobných vzťahov, ďalej zmenu systému rozdielovania výsledkov produkcie a nadhodnoty, spravodlivý systém zabezpečovania a vzdelávania. Inak súhlasím s tým, čo si mu odpovedal, nebudem to ďalej e, rozťahovať. A e, ty si vlastne aj naznačil e, ten e-mail Andreja, e, ktorý napísal si, myslím, že najviac ľudí je takých, čo nevedia, ako situáciu riešiť. Čiže označovať ich za tupých alebo za lenivých, lenivých je cestné. A dokola do, verklikovať, že zobuď, zobuďte sa vôbec nič nerieši. Nemyslíte? Ja si myslím, Andrej, že si odporujete, pretože ak sú ľudia, ne, ak ľudia nevedia, ako situáciu riešiť, tak sú tupí alebo, alebo leniví, nie? Čiže označovať ich za tupých a lenivých alebo sú hlúpi, ja neviem, ako to inak povedať, ale e, chcem vám povedať, André, že ja neoznačujem druhých ľudí, ani vás, ani nikoho za hlupého a tupého, ja označujem nás. My sme taká spoločnosť a na to sú objektívne doklady čo robia s nami s tým covidom čo robia s nami s tou Ukrajinou? čo robia s našou ekonomikou a tak ďalej, a tak ďalej. čiže na to, na to sú už reálne fakty ktoré hovoria, že my skutočne e, sme dá sa povedať nezobudení že dokola verklikovať že, že, že zobuďte sa ja by som od, naopak odporoval e, už aj Marian to na, naznačil, aký postoj zaujať k ľuďom, ktorí idú s týmto systémom, položil pred pár minútami otázku. Ja nemám inú, inú odpoveď na to, iba ako na nich argumentovať, to znamená zbierať argumenty aby som vedel, naučiť sa mať, mať odvahu im to povedať a na, naučiť sa to povedať tak aby ma museli a aby ma chceli rozumieť a ja to považujem za za, za, za zobudenie týchto ľudí v politickom slova zmysle. Čiže e, s Andrejom by som, by som, čo sa môjho postoja týka, dosť polemizoval, ale samozrejme jeho argument beriem a hovorím na svoje ospravedlnenie to, že ja to myslím v prvej osobe, nie v druhej. My sme taký. A to, to, je, to je, ja si myslím, že základom riešenia každého problému je že si priznám existenciu tohoto problému. Mnohí ľudia sa vyhovárajú, že ten problém neexistuje, pretože prší, pretože druhý ľudia, pretože západ, pretože Soroš, pretože Čaputova, pretože, pretože. A odpo, odpoviem to úplne, na, v najobecnejšej rovine existujú dve skupiny ľudí, čo sa týka úspešnosti v živote, spokojnosti, šťastia a aj bohatstva. Jedna skupina ľudí vidí svoju situáciu ako výsledok svojich snažení a svojich chýb. A druhá skupina vidí svoju situáciu ako výsledok pôsobenia síl, ktoré sú okolo neho. A podľa mňa tí prví sú tí úspešní, šťastní a bohatí a tí druhí sú tí neúspešní a chudobní. Základnou príčinou chudoby u mnohých ľudí je, že sa stále vyhovárajú na niečo, čo, čo nemôžu, čo to Jediná výnimka sú politici, ktorí nič v živote nedokázali, ale tým, že sa dali na politiku, tak, tak zarábajú dobre peniaze. No ako, ako sa, tretí mail? Ako no, ale sa, ako sa hovorí, že, že, hej, ale chvíľu, že kto chce hľadať spôsoby a kto nechce hľadať dôvody. Vieš? Presne tak. A s tým veľmi úzko súvisí to, že keď niekto o sebe hovorí, že akože je obeť, aj, aj keby naozaj bol obeď, ale keď si to takto opakuje, tak tým v podstate si vyvoláva takú mentálnu pasivitu. Že, ako, že všetci, celý svet len nie on sám, môže za to v akom je stave a že on vlastne nie je schopný zlepšiť svoj stav alebo svoje postavenie alebo svoj život a aj keby naozaj bol to obeťou, tak tento mentálny vzorec je kontraproduktívny a bráni mu alebo ochromuje jeho vôľu aspoň aj akúkoľvek malú akú ešte má k zmene svojho života k lepšiemu čiže Rozhodne by som sa veľmi, veľmi vyhýbal tomu, že budem hovoriť, ako mne všetci ubližujú a všetci sa pro mne, proti mne spikli a bla, bla, bla. Lebo toto práve spôsobuje to, že ja nebudem sa snažiť... O, o to, aby som zlepšil povedzme, ja neviem, ako funguje moja domácnosť, alebo moje vzťahy a tak ďalej, z čoho nakoniec potom vyplyne že môj život sa zlepší Vieš, čo musím ti odpovedať no. nech sa deje, čo sa deje Vie, že takýmto spôsobom funguje náš mozog biochemický? Vieš o tom, že keď meditujú napríklad v uh -huh. azijskej azíske, filozofii, alebo keď sa modlíš ako kresťan, uh -huh. že, že ty moduluješ svoj mozog, aby, sa, aby si to cestou išiel. Uh -huh. Vieš o tom, že keď si niekto povie, že alebo tí ľudia, ktorí skutočne dosiahli niečo, uh -huh. ja spomínam jeden prípad prípad Maradonu, ktorý ako 8- alebo 10-ročný chlapec povedal, ja chcem byť svetovou hviezdou a chcem byť majstrom sveta. Uh -huh. tak, takýmto spôsobom skutočne biochemicky funguje náš mozog. Ľudia uvedomte si to, že na čo sa naladíte, to sa vám bude diať. No. Dobre. Dobre Babci, takže... ja vám takto pol... V spoločnosti máme profesné rozdelenie skupín, schopných riešiť situáciu, menej schopných a neschopných preto, že sú napríklad technicky orientovaní v nejakej oblasti, sú veľmi dobrí, ale ti nemajú kedy zoštudovat četko. To penzovedomosti, byť celostný človek, obnáša obrovské úsilie, pomaly rozpad rodiny a tak ďalej. To proste v dnešnej situácii je veľmi ťažké. A tí ľudia sa pýtajú, čo máme robiť. Mám hypotéku, neprežijem dva týždne, alebo mesiac a pol, pretože mi príde najbližšia výplata, kúpim základné potraviny a to je všetko. Nikto iný sa nechce pridať. Povedomte si, že ten massmediálny systém, to vymývanie mozgov, funguje dokonale. Má tak obrovskú silu, že tí ľudia sa boja čokoľvek urobiť. Boja sa. A na to, aby sa už nebáli, buď sa dostane štát do totálnej katastrofy, nebudú fungovať energie, nebudú dovážať potraviny a hrozí to, čo ste spomínali, že prídu chlapci s veľkými samopalmi, ktoré si zoženú na čiernom trhu a budú proste zbíjať od domácnosti po domácnosť, alebo to treba riešiť inak. Čiže v súčasnosti sa to dá iba politicky a to bohužiaľ iba politickou stranou. Ktorá Doberme si, volá sa Šved, tuším, dlho fungujú na politickej scéne a keď mu poviete pár otázok, on ich vlastne nevie odpovedať, alebo keď, keď sa ho pýtate, akých odborníkov má, tak ich nemôže povedať, lebo idú voľby až potom ich povie. No proste, prázdne reči. Je, tí ľudia nemajú kapacity na to, aby to urobiť vedeli. Ja nechcem ich ohvárať alebo niečo také, ale väčšinou tie malé strany sa dajú jednoduchí ľudia, ktorí vedia dobre organizovať protesty vykrikovať všeobecné hesla a to je všetko. Tá kvalita, ta kvalita je buď v tých stranách, ktoré okupujú ten politický systém, alebo sa do toho vôbec nezapájajú a riešia zatiaľ ekonomiku a narazia možno teraz, keď zrazu, keby vypol, vyplý Rusy plyn a ropu, tak to by ste videli, čo by to zatriaslo. Teraz, hneď a okamžite. Ale keďže sú závislí, to sú tie závislé väzby, keď sú závislí na tom príjme tých, tých peňazí, ktoré za tie suroviny dostanú, a to zase musím skritizovať, a, a aj to Rusko, že pri ich schopnostiach, to znamená kapacitách technických a, a surovinových, už tá, tá spoločnosť mala dávno preskočiť Rusko aj Čínu, teda Ameriku aj Čínu. Nestalo sa. Nestalo sa preto, že Slovania majú niečo zakodované, alebo jednoducho nežili v nejakej spoločnosti predtým, ktorá by bola dobrá, na ktorú by si vedeli spomenúť, okamžite sa chopili rôzni oligarchovia a podobne, ako u nás moci a hlavne majetku, s ktorým narábajú. To je o tom, povieme si, dosiahneme potravinomu sebestačnosť. No choďte obslúžiť tých, <laughs> nazvime to dnes veľkostatkárov, ktorí v čase skúpili obrovské pozemky alebo prenáli pozemky za babku, dali im za chlap mal pozemok, tak prišiel za ním, no tak za pár eur aby mal na flašku, tak mu prenaj alebo predal pozemok, alebo časť pozemku, nikto sa neprotestuje, pretože je tam X vlastníkov a všetci by mali s tým súhlasiť. To sa deje. Toto sú veci konkrétne, čo sa dejajú. A takýto človek, ktorý vlastne obrovské pozemky má, má nejakú SROčku alebo akciovku, z ktorou ovláda kus krajiny, predsa nebude chcieť tú zmenu. A teraz, ako mu to vezmete? Vezmete mu to, alebo ako ho donútite spolupracovať na tom, aby tá spoločnosť bola k lepšiemu? Ako ho donútite k tomu, alebo presvedčíte, aby prispel k medializácii lepšej spoločnosti? A znova sa vraciam, je to celé zamotané tak kvalitne, že je ťažký únik, ale jediná možnosť je z toho uniknúť. Jednoducho, ináč skončíme znova, hovorím, v tom elektronickom žalári. To znamená, politická strana ak ešte voľby budú fungovať, pretože vidíme, čo sa deje, ak sa voľby ovplyvňujú. Čiže tá digitalizácia vedie k tomu, že v podstate voľby reálne nebudú fungovať. Nebude fungovať nič. Podľa mňa voľby už nefungujú, ale tu stopovám no, no, pohľadku s, s Romanom Michelkom, ale necháme to tak. Ale... Zasne, čiže dokon dokončím. To, to znamená, musíme fungovať v spoločnosti, kde aké také zákony fungujú. Oni ich pokrivili už po 89. tak, aby im to vyhovalo. Tým, ktorí ovládajú to Slovensko. To berte si, ktorý riadi Slovensko? Ambasáda Spojených štátov? mi 6 alebo kto? Títo papagáji, tých tam dosadili, zaplatili im. To, aby sa tam dostali, koniec. A, a Ak to chcete, takzvane prešťať, tak musí vzniknúť skupina ľudí kvalitných ktorí hovoria konkrétne veci, ako na to, ako ísť do ulic a medzi tým vás ešte nesmú zavrieť. Lebo takto to funguje. Proste niekto, kto je nepohodlný, tak ho zavrieme, budeme ho vyšetrovať rok, dva, potom ho pustíme, nič sa na ňu nenajde, ale nespraví nič, nezorganizuje nič. To je spôsob, ako likvidovať názorovú opozíciu, ktorá by niečo mohla spraviť dovtedy, kým tá digitalizácia nebude v takej úrovni, že dôjde na veľký reset alebo agendu 2030, to znamená depopuláciu. Uvedomte si, depopulácia sa chystá. Ty najväčší lotry toto potrebujú. A to už k tomu sa dostaneme, keď sa budeme maviť o tej Ukrajine, ne z hľadiska vojenského, ako takého, ale z súvislosti v rámci sveta, kam to vlastne celé speje. Takže, ako dostať do politiky tú správnu sílu, kladiem otázku. Odpovedzte, čo poradiť tomu človeku v káse, predajcovi v obi, alebo v hypermarkete, alebo na pumpe, tým bežným ľuďom, alebo tomu za sústruhom, čo má robiť pri tom, že má hypotéku, že prežije tak mesiac toho, čo má. Hej? A toto sú otázky, ktoré si kladieme a hlavne, kto sa postaví a je schopný da dokopy toho na kotlebu, sú to zase právnici. Tí ľudia nemajú vôbec medzi sebe seba nejakého človeka, ktorý vie vytvoriť hodnoty, ktorý niečo vie vyrobiť, zorganizovať, dať tomu hlavu a petu. Niečo, čo vieme predať von, pretože súčasná situácia ekonomická je taká, že štát sa stále viac a viac zadlžuje. Funguje to takým spôsobom, štát vydá dlhopisy, kúpia ich nejaké zahraničné spoločnosti, alebo ECBčka, tu kúpi nejaký FED a podobne. Čiže tá pyramidová hra tá ponziho schéma funguje tak, že vlastní všetko. To znamená, ak tie zákony budú fungovať tak, ako sú, a tie sily budú fungovať, ako sú, tak si to Slovensko proste kúpia. Čo bude za krajinou, ekonomicky? No to si neviem predstaviť. A parlament v, v kongres v Amerike schválil, ako sa to volá, lease and, neviem čo, to znamená poda dáme vám zbranie a koľko chcete, podporíme vlastne domáci zbrojný premysel, vytlačíme dolarov, koľko treba, na tom nezáleží, je to svetová mena a vy budete platiť, ako Nemci ešte pred pár rokmi dokončili dokonca splátky za, za nejaké vojenské tieto reparácie. To je jedno, dokonca Česi to nedávna ešte platili, Slováci neviem ako. To je systém ktorý funguje a ten musíte proste zlomiť. To znamená začať politickou grupou, kde budú schopní ľudia, ktorí to vedia odprezentovať, ktorí tomu dajú hlavu a petu, kto bude ako ministerstve, ten sráč lebo ja ešte ne, už je 10 hodín, by som sa oveľa viac... Skúste sa tak nejak akože bližšie držať témy, lebo ty už akože zachádzaš strašne ďaleko a už ako aj vláda už sa tu párkrát poviadne nadýchla. Ja vám poradím poradiť? jednu vec. Môžem? No, nech sa páči. Ty si položil viacero otázok, ale buďme uh, konstruktívni. Ty si, si hovoríš, že ako sa dívať na tých ľudí ako harabina kotlebu a týchto ľudí? A ja by, som, ja by som poradil, dívajme sa na nich ako na prechodný, e, prechodný fenomén vo vývoji slovenskej politiky. Podívajte sa, Kotleba vyprodukoval Uhríka. Uhrík je už niečo lepšie. Harabin možno vyprodukuje niekoho, ale to, či sa niečo vyprodukuje, či, či, či vzniknú politici, ktorí budú mať pozitíva týchto ľudí, ale nebudú mať ich negatíva, napríklad tú úzkoprsosť, to záleží práve na, tej, na úrodnosti tej pôdy, z ktorej sa tí politici, tí noví ľudia majú vyprodukovať. To, čo ty žiadaš, alebo to, čo žiadajú aj poslucháči, že by mali byť nejaké nové strany alebo nejakí noví ľudia. Máme my úrodu pôdu na to, aby vznikali takíto noví ľudia. My ju musíme vytvoriť, to je v našich rukách. A vytvor, nevytvoríme ju tým, že budeme písať, ako, ako nám napísal e, poslucháč Ivan, pomerne dlhý e-mail, Uh, mám ho čítať? Jako môžeš, no, je to Dobre, také emotívne, ale... Je k vyriešeniu jeho problému ekonováni, politika, ale psychiatra. Tu v demokracii 3-4 vykričníky, nepomože ani 10-3 vykričníky nových volieb alebo vlád. Kým sa nezmení z gruntu systém riadenia politiky a štátu a neprejde sa na systém priamej demokracie, je to len pras prostý cirkus slopakia. A je to už vyše 30 rokov. Kto tu tvrdí, že sú tu slobodné voľby, je pre mňa totál vymetená hlava. Len politické srandy, základ v slovách tvrdý výkal. Srandy, ako. To je uh, vysvetlený ten pojem srandy. Mm -hmm. Ty určia, koho môžeš voliť. A voliť je s y čo má zase evokovať vola. Ani... To... Nechňa... Môžem? Ano? Povedal a si, aký... si správnu vec, priama demokracia. Tu priamu demokraciu A on ďalej píše, píše Ivan. Ani nechťa nenapadne slobodne tam niekoho iného dopísať. <laughs> to je zakázané, takže po slovenskej demokracii je v skutočnosti dementokracia. Dementa volí ešte väčší dement. Už onedlho dosiahne tolerancia takú úroveň, že inteligentným ľuďom bude zakázané rozmýšľať, aby sa retard aby sa retardi neurazili. No to je veľmi pesimistické, cynicky, sarkasticky povedaná, ale ja si myslím, do určitej miery pravda, Pravdivé. že tá situácia dobrá nie je. To je pravda. E, takže Ivanov e sme prečítali a aj keď je to sarkazmus, to znamená hrubá... hrubá... Uh, hruba irónia, tak uh, v podstate s ním súhlasím. Chcel by som odpovedať na to, uh, ešte na ten, uh, na, tú tvoju, na ten tvoj podnet, Peter, že ako je to možné, že taká krajina, ako je Rusko s takými zdrojmi, to je jediný, jediná krajina na svete, ktorá má všetko. Jediná krajina na svete, ktorá má všetky zdroje. A pritom sú životné životnej úrovni, ja neviem, ešte, ešte, ešte aj za nami možno. Ja si myslím, že je to v psychologii. Pretože to, čo my považujeme za dobrú spoločnosť, je ten vzor, ktorý nám dáva západ. Keby sme brali za dobrú spoločnosť iný vzor, tak by sme možno v tom Rusku našli oveľa, oveľa viac dobrých vecí. A ako jeden príklad som počul... Uh, nie je to z mojej hlavy, ale predstavte si, že keď uh, niekto podniká zbohatne v Rusku, tak je oligarcha. Ale keď niekto podniká zbohatne na západe, tak je to filantrop. Čiže to je to, je to ako, sa, ako sa popisuje tá spoločnosť. Čiže my Slovania, a hovorím to na základe mojej skúsenosti života na západe, my máme iné predstavy o živote a musím povedať seba kriticky, a hovorím to v prvej osobe. Zase budem citovať moju prí, príbuznú, po 10. hodine sme už. Tak ona povedala, my Češi sme už takoví, že když sa niečo objaví nejaký zákon, tak okamžite všichni hľadajú cestu, jak s tým vyjebať. A to je skutočne tá... tá, tá ako z toho nášho života, že my sa vieme viac tešiť zo života, my sme viac emocionálni, to, to vytvára iný typ spoločnosti. A my život vnímame inak a teraz nás ten západ valcuje. A, a bohužiaľ musíme priznať, že tí, tí západiaci oni sú lepší, lepší organizátori, majú väčší zmysel pre poriadok ja neviem, či by sa na Slovensku vôbec našla jedna firma, ktorá má 4-5 generácií, už funguje v Nemecku také firmy ešte sú môžete mi oponovať a budete ma mnoho pravdu že na Slovensku sa to nedalo zrealizovať v Nemecku sa to zrealizovať dalo ale skutočne vidím aj v mojom mestečku toľko, mno, toľko firiem nie sú ich desiatky, ale rozhodne nie sú výnimkou, ktoré fungujú z generácie na generáciu a nejakým spôsobom to funguje. Oni majú aj navzdory tým negatívam, ktoré ja ako slova nemôžem zniesť. Tí Nemci to znašajú. Aby fungoval ten systém. Čiže ten ideál, ktorý my máme, tej dobrej, v podstate dobrá spoločnosť, je bohatá spoločnosť. Že? My všetko, všetko to dobré aplikujeme na, na bohatstvo. Pretože keby sme sa dívali na morálku západnej spoločnosti, tak ruská spoločnosť je na vyššej úrovni, ako je západná. Čiže tu je otázka, čo je náš ideál a čo je naša mentalita. Ale aby som nebol príliš dlho. No, však ale to je... Po, počkaj. By som len jednu vec. počkaj, počkaj, počkaj. No, počkaj počkaj, no, počkaj no, chvílo. Veľmi krátku poznámku, že, že to vlastne potvrdzuješ to, čo som hovoril o tých pravidlách, he? že tá, tá pokročilejšia, alebo istým spôsobom úspešnejšia spoločnosť je tá, ktorá má nejakú vyššiu mieru nazvime to, že konštruktívnych alebo produktívnych pravidel si osvojila. He? Že my, my keď máme uh, taký ten, ako keby nazvime to, že bordelársky postoj, že pravidla považujeme za svojich nepriateľov, tak logicky to vedie k tomu, že sme menej úspešní alebo menej dosiahneme ako v, to, v tom svete alebo v tej spoločnosti, lebo práve tá organizovanosť, ako si spomínal, že je kľúčom k tomu úspechu, ako keby na možno ekonomickom, alebo teda podnikateľskom, alebo aj politickom poli v podstate. A keď my máme, že sme antipravidloví, no tak v podstate sami si vytvárame ten neúspech, že chceme ako keby protichodné veci, chceme aj nemať pravidla a pocitieme akože neslobodu akékoľvek pravidla, vrátane tých akože dobrých, prospešných a zároveň chceme byť úspešní, ale to, to nejde dokopy, jedno s druhým. No, poviem ti k tomu asi toľko. Hm. V tom predchádzajúcom spoločenskom systéme neboli správne ohodnocovaní a dosadovaní tí kvalitní ľudia na posty, ktoré mali riadiť alebo zabezpečovať ten, ten rozvoj, nazvem to to už je jedno, či technický, alebo iný vo fabrikách bol riaditeľ a bol tzv. politický námestník alebo nejaký taký kádrový námestník a ten mal väčšiu silu ako ten samotný riaditeľ, lebo strana v tej strane bola, bolo 80% krikluňov, hlupákov ktorí stále opakovali tie isté hesla dokopy a dokola a vďaka moci, ktorá, ktorú štát poskytoval, tak boli... A tak si aj zvykli. Jednoducho, krajčír rozhodoval o tom, čo v tej fabrike budú, akí kvalitní ľudia, ako budú robiť, čo nie, to im zakažeme hento. Spravil si nejaký významný počin v rámci svojej profesie a oni ťa odmenili desiatimi percentami tvojho mesačného platu. Mnoho ľudí sa na to proste vykašľalo, povedalo si na čo to mám robiť. Potom všetci kradli Králi málo. Trošku v práci, niečo, tak si prilepšovali, kde sa dalo. A takto to celé fungovalo a ten technologicko, morálno, neviem aký rozvoj, nenapredoval tak, ako by mal. Po vojne pre všetci navšení, že vojna skončila a boli ochotní robiť zadarmo, robila sa trať mládeže a všetci čakali, že to k niečomu lepšiemu pôjde. A po nejakej dobe, veľmi krátke, sa to zvrhlo na 50. roky, kde sa prenasledovali ľudia a ten režim, ten ten pseudosocializmus začal likvidovať ľudí, ktorí boli aj schopní, ktorí sa do dovolili si odvážiť niečo povedať proti systému a tak ďalej. A k tomuto vlastne smerujeme. Jež to v tom kapitalizme, no berme si Rakúsko, vysoká životná úroveň, výpoveď minimálne 6 platov, to bolo v roku okolo 2000, no preto, že kolonizovali nejaké portfólio krajín okola, ako profesor, neviem, rýchlo spomenúť, starý pán, ktorý občas je v reláciách ekonomie hovoril, že volal to exploatácia. Musíme exploatovať nejaké krajiny do To znamená, stiahneť ten profit, tú nadhodnotu k sebe a vytvoríte naozaj, keď sa to dá, v tej svojej krajine. Musíte mať samozrejme technologický náskok, musíte mať bankovníctvo, ktoré dokáže skúpiť tie banky tých kolonizovaných krajín. A jednoducho nie je možné napríklad u nás v súčasnom systéme dosiahnuť vyššiu životnú úroveň a lepšie niečo pretože musíme byť kolonizovaní, patríme do toho košiara, tých krajín, ktoré kolonizujú, na to vytvorili Európsku úniu. Už je im málo, už, už není čo kolonizovať, tak chcú tú krajinu, chcú niečo, lebo, lebo to celé skolabuje. Jednoducho, takto to celé, tento spoločenský systém funguje a aj keď sa propaguje, že máme všetci rovnaké príležitosti, nie je to pravda. Nie je to pravda. No dobrá len, že no, my my sme sme sme ako, čo, čo, čo s tým, no ale ako zmeníš, vieš, my potrebujeme teraz, že ako klásť alebo ako sa postaviť tej tyranii, že potrebujeme postupne tie kroky, ty keď budeš hovoriť, že čo, čo že akože na tej najvyššej úrovni sa musí zmeniť a keď sa nezmení tak smola, to, to nám nepomôže v tú chvíľu, túto chvíľu, vieš, no, my to, teraz... Je potrebné dať dokopy nemožné a to je dať dokopy tých, Politikov, a to sú väčšia, zväčšia právnici súčasnosti, ako je Harabín, ako je Kotleb a tak. Týchto ľudí, ktorí dokážu zastaviť tú progresivitu, ktorá je a naťahajú k sebe a budú ochotní na k sebe naťahať odborníkov, ktorí niečo vo výrobe, v produkcii, v organizovaní niečo dosiahli, a potom sú ďalšie kroky, ktoré nemôžem... Ale ty čakáš spasiteľa hovorí? teraz. Akože to, to, toto je v podstate, nie, nie. že... No nie, že nie. Si povedal, že niekto iný niečo musí urobiť a my tu budeme čo? Pasívne prihľadať, alebo, ja neviem, alebo im písať maily, spojte sa chlapci a, a, a keď ťa pošlu do keľu, tak čo? <laughs> <Víš>? Dobre, <laughs> môžem vám do toho spojíť. Jasné, poď. Poďme naspäť k tomu pasívnemu odporu. Celonárodný štrajk by vyriešil strašne veľa. Zatriaslo by to s týmto systémom. Ale systém nie je oddelený od celého sveta, žijeme v nejakom prostredí ekonomickom Európskej únie, ktorá okamžite na nás zvrhne sankcie a tak ďalej. To sú súvislosti, ktoré treba vyriešiť, ale súhlasím s tým, že treba začať, či už štrajkom, alebo voľbou v najbližších voľbách, tvrdou voľbou, nieko. Kto bude ten štrajk. Kto zorganizuje Peter ten štrajk? A znova sme u toho. Ty ja to zmenoval toho. Kto ho zorganizuje? Presne tak. Napísal nám a to druhý raz Andrej, kde nás znova kritizuje, že, že, že, že súhlasí v podstate, ale ak nechce, od, chcete od niekoho spoluprácu, tak ho v prvom rade nesmiete urážať. Musíte mu dať takú alternatívu a presvedčiť ho o ju dosiahnuť. Na to treba viacerých schopných vodcov s konkrétnou predstavou, čo ďalej, keď už budeme mori, ako ste povedali. Bohužiaľ, nič z toho tu nevidím. Čiže on vlastne hovorí to isté, čo si hovoril ty, že tu treba nejakú, nejakých schopných vodcov, s čím ja teda zasa aj nesúhlasím, pretože my sa musíme spýtať na jednu vec. Predstavte si, že by tu nebola, vyprovokujem vás troška, nebola by tu Európska obia, neboli by tu mimovládky, neboli by tu Američania. Mali by sme my skutočne tú úrodnú pôdu vyprodukovať takýchto vodcov? Čiže tí vodcovia pochádzajú z populácie, pochopte to. Tí vodcovia, to sú naše deti. To, sú, to je naša mladá gen, Ako ich vychovávame? To znamená, my musíme vytvoriť týchto vodcov. Títo vodcovia, ktorí sú aj potenciálne, a neverím, že Harabina s kotlebom a s Ficom nás dovedú ku krajším zajtrajškom. Hovorím, to je prechodný fenomén, oni priniesli niečo, niečo pokazili, musí prísť nová generácia, ale tu musíme vytvoriť my. Tu musíme vytvoriť v našich rodinách, tu musíme vytvoriť e, v, našich, v našom konkrétnom reálnom prostredí. Čiže spoliehať sa, že sa tu objavia nejaký, ako, ako veľmi správne podotkol Maria, že sa tu objaví nejaký spasiteľ, to sa nepodarilo Židom za tisícročia, ročia, to sa nepodarí ani Slovakom za tisícročia. ročia. Tých, tých, tých, tých spasiteľov musíme vybudovať. Našim, našim príkladom by teraz mal byť Orbán, keď sa objaví niekto, kto ponúkne e, e, Slovákom zvýšenie e, miest v priebehu jedného roka o 30%, tak toho treba voliť. A pri, ale znova sme u toho, že si povedal voľby. To znamená niekto, kto dnes je známy, lebo na to máš príliš krátko času. Nemusí byť známy, Peter. To sú, podľa mňa sú to ešte neznámi ľudia. Ty príklad podporiť. Ja nepoznám Tiekto nikoho známy, známych ľudí. Ako, ako bol, ako bol uh, Kolár, Boris Kolár, mafián, <hý> ktorý bol známy a naťahal k sebe čiastočne odborníkov, čiastočne iných ľudí. To je o tom, že nejaký človek, ktorého budú ostatní počúvať, naťahá natiah k sebe odborníkov. Hej? Čiže aj ten harabín, keď naťahá k sebe odborníkov a tí odborníci potom povedia veci, v médiách alternatívnych médiách akým spôsobom by sa to dalo ne? To, je, to je na ďalšie tri butľavé verby ako by sa to dalo Peter, no, existuje, no. Peter existuje jeden princíp v riadení a to by si mal uvedomiť každý podnik najvyššie, najvyššie úrovne každý vedúci pracovník jeho prvoradou a podvedomou činnosťou je aby žiaden z jeho podriadených ne, neprejsahol jeho úroveň. Toto je, toto je psychologický moment riadenia. To znamená, ak sa objaví niekto u harabína, ktorý je lepší ako harabín, tak ten ho odpíli. Toto je prirodzená psychológia riadenia. Tá Dobre, musia... teraz, teraz ja to rovno hodím naspäť do Sociku. Bola fabrika, vyrábala, vymyslím si od radiátorov cez traktory. A pokiaľ tam bol nejaký najvyšší šéf politicky dosadený, tak nedovolil, aby na nižšie pozície kvalifikované sa dostali šikovnejší ľudia, ako bol on sám. Ano. Ale naopak, na západe, keď má firmu na výrobu radiátorov alebo traktorov, tak chce tam špičkových ľudí a naťáha ich aj zo Slovenska, aj z Čiech, aj z Bychvaleho východného bloku, keď zistí, že sú schopní, aby mal čo najväčší profit. A toto je motor toho západného systému, aby išiel rýchlejšie dopredu, ako bol ten socik pri tom mentálnom, pri tých mentálnych schopnostiach tých ľudí. To znamená, dobre, bol dobre. ďaleko výkonnejší Ale... až na to, že, že ti mŕtvoly okolo, čo vznikali, proste ten človek išiel hlava, nehlava, aby tú firmu dostal na čo najvyššiu úroveň. Máme telefón, chlapci. Je... Takže <laughs> uh, Pekný večer, prejme komu a kam. Dobrý večer, uh, sledujem, uh, počúvam vás pozorne a uh, mám niektoré výhrady voči vašim uh, akademickým debatám. Nech sa páči, povedzím. Takže, takže poprvé uh, zabudáte na základný pilier, uh, ktorý teda v spoločnosti, a to je školstvo. Školstvo je v dezolatnom stave v dnešnej dobe a e, zoberme si, e, v predchádzajúcom období ste spomínali e, tvrdo kriticky ste sa vyjadili ku e, predsádzajúcemu systému. E, my žijeme momentálne z e, kádrov tých, ktorý vychoval socializmus. E, jasné, že dobre ste povedali, sú tu mafiáni, biele, e, goliere a tak ďalej ktorí vytrnovovali, či to bola prvá privatizácia Mečiara, ktorý dával svojim blížstým uh, uh, majetky. Potom bola slodejina uh, uh, Mikloš, uh, Durinda, Spol. Uh, potom prišiel Fico, ktorý uh, túto svoju uh, veľmi dobrú pozíciu nezvládol. Okrem iného, uh, uh, teda uh, nalepiť sa na tú sociálnu demokraciu je dobré v poriadku, ale musí, on mu lavíroval iný bol v Bruseli, iný bol doma. To sa mu vypomstilo a plus mal okolo seba ľudí, zobral si do, se, do svojho košiara ľudí, napríklad takého mafiana chudíka, alebo hm, kubánka, prešovskú mafiu, paška a tak ďalej. A tí mu zlomili väži. Uh, plus si myslel, že keď bude mať kaliňaka, ktorý je z našej obce že jednoducho sa mu nemôže nič stať a vidíte, že sa stalo. Takže uh, závery asi následovný. Uh, my uh, musíme obnoviť tú našu myšlienku slovanskej zájomnosti a dobre ste povedali, môžeme si tam zobrať aj toho Orbána, len ja osobne si myslím, že Orbánovi dávam uh, rok takže aj urbanizávam rok, maximálne dva. Zlomia mu väzy nejakým spôsobom, ako to bežne robia v iných spoločnostiach, iných štátoch. Takže a ešte posledná vec, naša doba je, to je mediokracia. Ľudí nezmeníte, pretože ľudia sú infikovaní primitívnym liberálnou mainstreamovou a týchto ľudí, vy ste tu taká lastovička, ale vy ľudí nezmeníte. Aj keď ja mám optimista, som z východu, ale pracujem momentálne v Bratislave a setávam sa s mnohými normálnymi ľuďmi, s mojou krmnou skupinou, ktorí vedia, dobre ste povedali, vedia o tom, že pripravuje sa kolonizácia Ukrajiny a potom zničiť, teda obsadiť Ukrajinu a potom ideme. Ďalej, na východ, ako to plánoval Hitler. Takže e, ja vidím tú záchranu ozaj. Nebradí, k tomu, tam se dubiskuje, zdoruje, zhovný, až do dosávať času. Asi všetko. Ďakujem. Dobre, ďakujeme za telefonát. Tak Musím chlapci, rýchla ry reakcia a dáme prestavku. Šlo, Nehovoril som o výhodách z pseudosocializmu, ktoré malo ďaleko kvalitnejšie odborné školstvo, vychovávalo kvalitných ľudí práve v tej technologickej časti, ale nedovolilo im sa rozvíjať tak, ako by chceli. Takže tá to školstvo, to, tá starostlivosť o, o zdravie ľudí bola podstatne lepšia ako dnes. Neexistuje, že by sa stalo niečo také, že pokiaľ by bola pandémia, že by ľuďom predávali za 20 násobok rúška. Neexistuje. V rámci toho pseudosocializmu, po tejto stránke to bolo ďaleko, ďaleko lepšie. A vlastne aj tá životná úroveň bola no, asi lepšia a, a kľudnejšia hlavne. Hej. Len nedovolila vytrčať zradu. Asi toľko. skrátke. Krátky argument, môžem? Áno. Samozrejme je tam viacero bodov, ale my nezabúdame na školstvo, ako ste povedali, lebo som povedal, a ja som myslím hovoril v tejto relácii, že treba vychovávať nové kádre. To je, to je jednoznačné. Tej otázke mediokracie, žijeme mediokracií, ale ja mám takú, takú otázku, alebo taký výpad na Ficu aj na, aj na Mečiara. Veď oni mali vládu v rukách, ja keby som mal vládu štátu v rukách, tak pre Boha, tak sú média v mojich rukách. Tak oni nepochopili, o čom je demokracia, podľa mňa. Ak je, ak je, med, ak je med, demokracia, mediokracia, ak sa ľuďom oblbujú mozgy, no tak musím získať média do vlastných rúk. A v tomto prípade e, ste aj troška nepochopili to Orbána. Hovoríte, že ja Orbána považujem za maďarského šovinistu. To znamená, ja by som ho do, do žiadného takého nejakého klubu, čo sa týka emocionálnych alebo kultúrnych záležitostí dohromady nebral. Ale treba vidieť úspech jeho politiky. V tomto, je, v tomto je Orbán zorom. Orbán ako človek nie je vôbec zor. A čo sa týka slovanskej zájomnosti, tá myšlienka je totálne mŕtva. Slovanská zájomnosť je idea, ktorá nikdy v podstate neexistovala. Vezmite si vzťah medzi Ukrajincami, Poliakmi, Rusmi alebo medzi, aj medzi vlastne Poliakmi a Slovákmi v predruho vojnou a tak ďalej a tak ďalej. To, to je ideá, to je, to je, nechcem to nazvať podradne, ale poviem to tak, že je to fantasmagoria. Dobre, a v skladke by som doplnil. Ak chcete niečo ovplyvniť v tomto štáte, musí sa vytvoriť skupina vámi niekým, ktorá sa dostane v prvom rade do parlamentu. Nebude síce vládnuť, dostane sa do parlamentu. Bude mať možnosť kričať, vysvetľovať, možno v ďalších voľbách sa dostane do vlády a môže vládnuť. Vtedy môžete ovplyvniť média, vymeniť všetkých tých, ktorí tvoria tú programovú štruktúru, napríklad v STV, budú mať síce konkurenciu hnojku a podobných, tých, tých narkózov a podobne, ale jednoducho bude niečo proti, nejaká protiváha a keď to urobíte dobre, tak tí ľudia budú pro, produkovať niečo, čo ľudí presvedčí, že táto cesta nie je správna a táto je správna. Ovplyvnite tým pádom školstvo, že tam bude normálny minister školstva, ktorý zabezpečí to, aby tá výuka bola taká, aká má byť aby sme mali kvalitných ľudí ktorí za x rokov priniesú v tomto štáte nejaký výsledok nadhodnoty ktorá zvratí systém zadlžovania Slovenska to isté platí o kultúre to, patrí, to platí aj o obrane no, štátu za slociku sme boli plne obrany schopní Môžeme komentovať, komunikovať alebo pro, m, protestovať, že to tak nie je, že to bolo len čiastočné. Bolo. Mali sme normálnu armádu, letectvo, pozemné sily. Dneska nás tento chrapúň totálne Bo, toto, je v skratke, Peťo, toto je v skratke. A ešte nás zaťaží financiami, aby sme platili nejaké služby v rámci obrany. Konec. Dobre, otázka na myslene pre oboch, že naozaj si myslíte, že skorumpovaný národ zvolí cnostnú vládu a ideme teda na prestavku Rusku tentokrát. Tak.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 The no Sin han ben počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač. Sádzierca puc Zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník Sme späť v relácii Budlova vrba číslo 53 na tému Ako sa postaviť tyrani. z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filová na Skype máme dnešných hostí doktora medicína, eh, medicíny Vladimína Kurica a inž. Petra Zabranského Posuneme sa k našej druhej téme, ktorá je ale súvisí. Teda Kterou je tzv. digitálna totalita alebo digitálny koncentrák. Vidíme to na číne našom veľkom vzore, sa to tam uplatňuje úplně ukážkovo. Niektorí poslucháči už asi počuli pojem sociálny kredit alebo teda systém sociálneho kreditu kde jednotlivé občania dostávajú za takzvané dobré skutky ale to čo je dobrý skutok tak to definuje a vyhodnocuje v konečnom dôsledku komunistická strana Číny nejaké plusbody, za takzvané zlé skutky minusbody. Niekedy to môže byť aj ozaj akože hlúposti, teda hlúposti. Ozaj správne veci, že by naozaj mali byť za to potrestané, ako ja neviem, že ide na červenú a podobne. Na semafore. Ale častokrát sú to také, že otvára si moc hubu na sociálnej sieti, na tohto, ako sa volá, mackapu. Uh, si pinga, hej. <laughs> Mimochodom, adskopu je zakázaný v Číne, keby ste nevedeli, lebo si uh, robili srandu, že sa podobá na čínskeho prezidenta, tak ho uh, komunistická Čína, <laughs> strana Číny zakazaná. Úplne bez srandy, teraz vážne. <laughs> Takže... Systém sociálneho kreditu, áno. Ano. A či sa tím adskopu? Nekúpiš si listok na vlak. Tak, áno, to je jedna z možností, hej, že, že dostaneš listok na najvyššť tak, aby si sa dopravil do fabriky, v ktorej pracuješ, ale už sa nepohneš ani do vedľajšieho okresu, lebo ti nepredajú listok ani na autobus, ani na a nikam. A, a ešte, keby si sa predsa len chcel pohnúť do toho okresu, tak ten mobil, ktorý v podstate musíš mať so sebou, lebo už to slúži aj ako peňaženka, aj ako občianka, je všetko možné, v tom je nahrate. Tá, a samozrejme, je tam zapnuté nejaké sledovanie, no tak na základe toho ťa vystupujú, že si prekročil hranice okresu, takže je to také, akože, no nie je to úplne uh, Dachau, alebo Osvenčím, ale je to taká no, technológia. <laughs> to je technológia. <laughs> v podstate ako keby kvázi jemnejším spôsobom, ale no, otázka je, že sme s tým spokojní. Zabezpečuje plus, minus podobné paky tej totalitárnej vlády na jednotlivých občanov. No, ale vtip v tom, že sa nám to rúti závratnou rýchlosťou do Európy. A pilotom je kedysi, otázka či aj teraz ešte nie, alebo znova už, kedysi fašistické Taliansko a už mesto Boloňa, a tuším, nebolo prvé dokonca, ohlasilo nejakú takú chytrú peňaženku, či jak to nazývali, či občiansku, či niečo také, a ktorá v v podstate kopíruje ten sociálny kredit čínsky. Zatiaľ akože v obmedzenej miere, ale je logické, že oni to budú chcieť rozšírovať ďalej, takže už máme taký výsadok do Európy. Myslím, že aj vo Veľkej Británii už sa tak nejak vo veľkom o tom hovorí. Ja neviem, či už pomaly aj nezavádza niekde. A tak. A boli nejaké reči o Ukrajine, ale teraz nie som si úplne istý, že či to nebol nejaký fake. Ale moc by ma to neprekvapilo, keby áno. A niečo také kolovalo nejaké také, neviem, či video, či obrazok, a, a, asi video, e, kde sa hovorilo o tom, že tam plánujú nejaký podmienený základný príjem, podmienený tým, že budeš poslúchať Ukronackov, a bude to ako digitálna mena a v rámci teda nejakej aplikácie na chytrom mobile, ktorý v podstate budeš musieť mať stále za sebou a tak, aby si bol sledovateľný a takéto záležitosti. No, aj keď by to bol hox, tak možno iba najbližší mesiac, dva, tri alebo pol roka a potom sa ten hox stane zase realitou, ako už sme si zvykli Takže, ako sa určite brániť tyranii, Teraz je zásadná otázka, že vidíme, kam to speje. Asi myslím, že väčšina z poslucháčov našich to nechce, si myslím teda, alebo dúfam, že to nechce. Teraz že čo s tým? Že ak sa k tomu brániť, aby to nenastalo u nás. Marian, prečo používaš hoax a nie falošnú správu? Ty si taký dosť dôsledný v rámci používania slovenských výrazov. No to je ako citát, sl slnečkár alebo no, liptard. Ale hej, môžem Ešte, povedať, že... že falošná správa, len... Dobre. Ja by som sa rád ja by som mal jednu otázku pre pána Švába alebo vôbec pre všetkých, ktorí si myslia, že zavedú ten sociálny kredit Čo by urobil pán Švába, alebo dajme tomu nejaký miestny lokálny e, to je jedno, či policajt, alebo nejaký, nazvam funkcionár alebo nejaký štátny zástupca keď ja nebudem mať kredit, aby som mohol ísť na fotbal, alebo kde tak ja namiesto toho, aby som išiel na fotbal vezmem, vezmem kiak a rozmlatím ulepku a keď toto urobi 10 ľudí v jednej dedine, tak to bude asi, ja neviem, koľko, 10 tisíc na Slovensku, tak keď sa to stane tak 10 tisíc krát na Slovensku. Akým spôsobom budú môcť zaviesť ten, ten, ten sociálny kredit? Čiže ja si myslím, že táto reakcia možno cynická pre mnohých, ale to skutočne prekračuje všetky hranice našej európskej chápateľnosti. Pozor, azijská populácia je iná. Ja som robil s aziatmi a môžem potvrdiť, že oni majú iné vnímanie sveta toto si neuvedomuje naši zelení že ľudia z rôznych častí krajín môžu vnímať rôzne situácie, rovnaké situácie úplne inak. No ale pre európsku mentalitu je toto, si myslím, prekročenie všetkých hraníc a uh, si myslím, že toto, toto je práve to, čo hovoril aj ten profesor uh, na začiatku, čo som spomínal z Kanady, že toto bude asi odpovedou na to, keď oni prekročia určitú hranicu a ten sociálny kredit je touto hranicou. Pretože ak ja ide, som niekde na ceste do obchodu a zrazu mi niekto povie, vy si nesmiete kúpiť tieto veci, no tak ja sa otočím a šlahnem s prepačením šlahnem popisku. Ja neviem, ako máte vy na to názor, ale existujú určité hranice, ktoré si aj štát môže dovoliť. A ja potom už bez ohľadu na dôsledky musím jednať bol by som rád, keby sa k takémuto, k takémuto postoju vyjadrili poslucháči no však môže nám niekto zavolať alebo napísať a, no, ale ešte, ja... ešte dám jednu otázku verejnosti ty si, to, ty si toto dosť zahlobil preto pre muzikou keď si povedal, že vysoká úroveň čo sa týka otázky morálky, či je, či je môže skorumpovaný národ zvoliť správnu vládu myslíte si poslucháči že my Slováci sme skorumpovaní? No, toto to, to, nie, nie je mierené na uh, akože iba na slovenský národ, to je ako úplne všeobecná otázka, ale uh, odpoveď na ňu dáva tak trošku ja odpoveď, že čo treba robiť, respektíve čo by každý jeden mohol robiť bez toho, že by sme počítali s tým, že Harabín s, neviem, s Mečiarom a s Ficom a Uhlíkom a Kotlebom sa dohodnú na spoločnej jednotnej kandidátke, alebo neviem čo, hm? čo je podľa mňa a asi ťažko očakávateľné. Máš pravdu. Takže keď ja mám také, také jednoduché vysvetlenie matematické, že keď máme stádo 100 bielých ovečiek, keď máme demokraticky zvoliť z nich 5 člennú vládu, akej farby bude? Budú tých 5 ovečiek, ktoré zvolíme demokraticky zo stáda 100 bielých ovečiek. <laughs> to bola otázka Prepáč, ešte Máme stádu 100, 100 bielých ovečiek a tie si idú demokraticky zvoliť vládu ktorá pozostáva z 5 členov spomedzi seba tak akej farby bude tých päť ovečiek, ktoré budú tvoriť vládu z toho stáda. Tak to nebola otázka, to bola rečnícka otázka. No, dobe, aj, budú, budú biele. Aj, aj, hej, keď keď máme 100 čiernych ovečiek, tak budú čierne všetky. Dobre, no, a... tak to, to je, to je rasizmus toto. <laughs> rasizmus ovčej vlny toto. <laughs> Dobre, odvádzaš to úplne od podstaty veci. <laughs> a, a, no, ja to a... Môžem to doplniť? No a keď, keď budeme mať nejak pomiešané, tak plus minus to bude v tom pomara. Hej. Čiže pokiaľ chceme mať e, pečlennú vládu zloženú z piatých bielých hoveček, hej, takúto rasistickú, white power, tak e, musíme mať, a, a v demokracii, hej, a chceme mať 100% istotu, že budú tam, bude tam 5 bielyhoveček, tak e, musíme vyberať vlastne to stádosť pomedzi seba, celé stádo musí byť biele, hej? lebo inak nemáš istotu, že tam nebude nekto čierny. A teraz, keď si tú bielú farbu zale, zameníme za a, morálnu a povedzme zároveň kvalifikovanú, čo nie je nutné, lebo môže byť aj odborník, ktorý je skorumpovaný, logicky a morálny štandard. Prepa. Čiže ako zaklínať sa vládou odborníkov, to ešte neznamená, že budeme mať lepšiu spoločnosť, lebo to môže byť mm. zle. No a aj keď vychytrali a zorientovaní, povedzme, v nejaké téne. No, a ale keď potom zase tú čiernu dáme za nejakých amorálnych, alebo debilo, hej, že sa nevyznajú v tom, čo by mali riadiť no tak potom z toho máme akože odpoveď, že čo v dlhodobom meradle, možno o dve, tri generácie, neviem, čo môžeme dosiahnuť, keď, a teraz sa vrátim k tomu, čo bol ten pán posluchač, uchopíme teda správnym spôsobom výchovu tých ďalších pokolení do vlastných rúk, nebudeme to nechávať nejakým slenečkárom, ktorí v podstate už ovládli školstvo, Dokonca vo veľkej miere aj to tzv. církevné školstvo, ktoré akože formálne teda tam niečo stále sa tváre, že sú kresťania, ale e, reálne proste tam ten liptardizmus e, panuje tak plus minus podobnej miere, akurát ešte chodia povidne na omšera za týždeň, ale to je asi tak jediný rozdiel podstatný. A ráno sa modle očená až pred prvou hodinou, hej. No, ale akože inak je to skoro to isté. A potom, jedna vec je, že dobre, budeme si hovoriť, že a, tak musíme zmeniť školstvo, no ale tak on sa to len tak samo nezmení. Ale rodičia, aj starí rodičia samozrejme, pokiaľ majú dosah na svoje vnúčata môžu vplyvať tak, alebo sa podielať na výchové, aby neboli z nich v podstate naši, no nechcem to už rovno povedať, že vrahovia, ale niekto, kto potopí našu civilizáciu vlastne, alebo náš naš štát, náš národ na samých. Čiže toto je taká ako schematická, ako idealistická odpoveď, čo môže každý jeden urobiť, bez toho, aby s nerealistickými nejakými konšteláciami na politickej scéne. No. Ja si to vysvetľujem a odpoviem ti takisto filozoficky. Mimochodom, ty si veľký filozof. Ale e, existuje ten profesor, volá sa John Mersheimer jeho prednášok je na YouTube a sú to celkom objektíve prednášky, ale on zastáva jednoznačne pozíciu západného demokrata. A ten vysvetlil rozdiel medzi východným vnímaním demokracie, teda naším slovanským, ja by som to tak transformoval, a tým západným, tým spôsobom, že my Slovania, na našu adresu povedal, Myslovania sa stále hľadáme nejaký ideál. A vším si, že to vyplýva aj z našej diskusie, aj s príspevkom poslucháčov. My stále Chceme, aby tam boli odborníci, aby sa tam dostali odborníci, my stále hľadáme tých pozitívnych ľudí, my si niekoho zvolíme a za dva týždne, za mesiac, sme z neho sklamaní. Kdežto on povedal, že západa, povedal, že to je výhoda, podľa mňa má pravdu, sa dýva na, na organizáciu spoločnosti inak. Západ a tá liberálna demokracia predpokladá vo svojom ideáli, musím povedať, že ten jedinec, že on nie je vôbec ideálny a že tu sa netreba sústrediť na to, aby sme tam dostali tých ideálnych ľudí. Tu sa treba sústrediť na to, aké pravidla vymedzíme tým ľuďom, aby sa z nich nestali práve tie beštie. To je úplne opačný prístup. A zdá sa, že ten západ má väčší úspech v tom. Čo, čo ty na to? No, ja s tým súhlasím, s tými pravidlami. Povedzme, že, že, že uh, jak sa volá... Uh, no, jak sa volá ten právnik, teraz mu to vypadlo. Že Harabí bude dokonalý. Uh -huh. Predpokladajme, že bude zlý, tak mu vytvorme, vymedzme hranice a budeme spokojní. Není to lepší prístup? Je. Ale teraz, teraz máš dve veci. Že poprvé ustanovíš nejaké pravidla a po, po druhé... Uh, budeš dohľadať na to, aby sa uplatňovali alebo že vymáhať ano, ich dodržiavanie. A musíš mať, musíš mať ľudí, ktorí ho budú kontrolovať. Tak, Ale toto no. naši ľudia nechcú. Naši ľudia si myslia, prie nejaký spasiteľ a on nám všetko zariadí. A toto, toto je nereálne v živote. To je nereálne jednoducho. No, tak s tým ja súhlasím. Ale ešte, ešte tam tá druhá vec, hej, že keď príjme, povedzme, nejaká skupina ľudí, ale vždy to začína od nejakého jedného jednotlivca, potom sa možno nabalia ďalšie, tak ďalej. Nejaké vyššie pravidlá, alebo také, ktoré v tej väčšej skupine povedzme, zabezpečia lepšiu spoločnosť, šťastnejšiu, neviem, s väčšou mierou seberealizácie a tak ďalej. Sami dobrovoľne, keď to príjmu, tak vtedy v tom budú slobodnejší a keď ten trend je, a ten je skrátka taký, že sa spoločnosť komplikuje a tí ľudia to nebudú ochotní sami sa makať na sebe v podstate, lebo to prijate tých pravidel pre seba v skutočnosti znamená, že človek viacej na sebe pracuje tak keď to nebudú, tak dojde k tomu, že budú musieť im byť tie pravidla nánutené a vtedy tu budú neslobodní. Takže ak, ak chceme byť slobodní, tak musíme tie pravidla prijať sami na dobrovoľne, lebo inak, aj keby sme akože sa tvárili, že nechceme, lebo akože chceme byť slobodní bez pravidel, tak príde niekto iný, kto tie pravidla nejaké vyššie prijal, a ten nás prevalcuje, lebo, lebo vďaka lepšej organizácii a tá je práve lepšia pri tých lepších pravidlách, bude silnejší, chytrejší, ja neviem, bude vedieť lepšie nejak manipulovať, riadiť, uh, zosnovať, povedzme, farebnú revolúciu, alebo takéto záležitosti. Všetko to je o nejakých pravidlách, hej. Môžu byť samozrejme aj nejakým, akože za nejakým nekalým účelom, nánutené, prijaté alebo nejak ustanovené. Ale e, tá vyššia miera organizácie je o vyšej vyššej ako keby, schopnosti prijať e, a dodržiavať e, nejaké pravidla, ktoré vedú povedzme e, k náplneniu nejakého vyššieho cieľa alebo zložitejšieho cieľa. Čiže ak spoločnosť nemá na to, aby prijala aby bola schopná e, tolerovať tie pravidlá, tak je na vyššom stupni tá spoločnosť, ktorá ich nemusí tolerovať, ale tie pravidlá má. A to je to, čo robí Západ práve s našou, s našou slovanskou kultúrou v súčasnosti. Česko, Slovensko, Polsko a aj Bulharsko, e, tieto slovanské národy, tie majú v rukách Američania dneska prakticky. Tí, čo to vedia robiť lepšie, hmm bez hladu na to, že by sa starali o nějaké ideály a robia to velmi špinavo, nás vlastně majú v rukách, na no a teraz jahali na Ukrajinu, no a Rusko jim to teraz uh, urobilo škrce z rozpočetu. No a to je, to je o tom, hej, že jak si to ty vlastne spomínal, že súčasťou tej ako keby slovanskej nátury, ale zase neberme to ako výhovorku, že som slován, som už až taký a nič s tým nemôžem robiť. Práve, že robiť s tým môžeme. Práve naopak. Je, je, je to, to, naopak. Je to že, že na jednu stranu si necháme dlho niečo lúbiť, čo by sme mali zaraziť v zárodku, to je prvá vec, a na druhú stranu, a že potom, keď už nám preteče pohár trpezlivosti, tak emocionálne vybuchneme, ale ten emocionálny výbuch znamená v podstate, to, že, že, že sa prestaneme ako keby kontrolovať a, a teda racionálne zvažovať situáciu, zvažovať, čo podnikneme ano. ako reakciu. A tým pádom robíme chyby ktoré nás potom vedú v podstate do prepasti alebo k nejakému zabíjaniu sa medzi sebou navzájom, ako je na Ukrajine. Ako je na Ukrajine. A Peťo chcel hovoriť ešte o Ukrajine. Neviem, prečo mám vypnutý mikrofón. Zapnu si ho. Takže mohli by sme prejsť v poslednej hodine k tomu, čo chcel povedať Peťo, alebo... Jasné. Ja, ja by som dokončil tú digitálnu diktatúru. Okay. Aby si ľudia uvedomili, tí, čo nás počúvajú, tá malá hrstka a doporučujem jednu z aktivít, ktoré tí ľudia môžu urobiť, lebo robím bohužiaľ tiež iba to isté. Že doporučujem ľuďom počúvajte infovojnu, slobodný vysielač, tieto relácie, kde sa o tých veciach hovorí, posúvajte to ďalej a predpokladám, že ak tá skupina ľudí bude dostatočne veľká a budú počúvať tieto relácie, tak sa zrazu v tej relácii objaví riešenie, pri ktorom jednoducho sa zjednotíme teraz nebudem hovoriť kto konkrétne by to vyhlásil ale nejaká skupina ľudí sa zjednotí pod niekým potom iná skupina ľudí pod niekým a jednoducho dohodnúť si spoločné pravidla ako postupovať ďalej vrátim sa ešte k tej e, digitálnej diktatúre čo to znamená zatiaľ to funguje tak že ľuďom poskytujú rôzne výhody keď budete platiť telefónom, máte zľavy. Keď používate kreditnú kartu, budete mať účet zadarmo. To znamená, učia tých ľudí, tí, ktorí to zhora vymysleli, a to nie sú naši Slováci, títo tupci nie, tí sú len poslušní vykonávači príkazov, v rámci globalizácie používajte to takto, toto, takto, kúpte si televíziu, ktorá je celosvetová, púšťajú tam tie úžasné filmy, ktoré už dlho nepozerám, teda v televíziu nepozerám vôbec, to je pravda. Krátka tí ľudia učia používať digitálne prostriedky na to, aby sa vlastne skolonizovali. Nebudú schopní používať potom aj niečo iné. To je tá digitálna demencia, alebo technologická demencia. Predstavte si, že autá kedysi v 99% mali manuálnu prevodovku a spojku. Potom urobili medzikrok. Ten, ktorý chodí do autoškoly na s automatickou prevodovkou, bude mať napísané vo vodickom preukáze, že môže jazdiť vlastne iba autom s automatickou prevodovkou. Dajú cenovú zľavu. Budeš jazdiť na aute s automaticko prvodou. Niekto z mimo mimovládky bude doporučovať, že dávame zľavy, keď toto budete robiť. Čiže ten mechanizmus doporučovania a učenia sa tomu systému, ktorý tá globálna lita chce, tak vždycky v rámci tých nekonečných peňazí, ktoré si vedia vygenerovať, vždycky doporučia. Čiže ľudia sa naučia používať telefon na všetko, zabudno na kreditné karty neskôr, a zrazu proste sú úplne bezmocní, lebo bez toho telefónu, keď niekto vypne sieť, sú úplne v keli, nebudú vedieť zaplatiť. A tam nastáva problém, to už je tá horšia verzia, ako sa v ten moment zachovajú. Či ako vlci, či ako začnú sa susedia dávať kopy, zvolia si medzi sebou niekoho, kto to vie, alebo to bude zase krikuň. A proste, ako... Skočím do rečí. Peter, ano? dovol mi jednu vetu skočiť do rečí. A v tomto, momente, v tomto momente sme my Slovania máme výhodu. V tomto sa my dokážeme lepšie orientovať podľa mojich skúsenosti ako západ. Pokračujem. Súhlasím, súhlasím. Hej, čiže sociálny kredit je to, že v našich podmienkach ľudí stále viac a viac s rôznymi benefitmi ich učia používať to, čo globálna elita chce. Napríklad, kúp si elektrické auto, tak do nejakej doby bol, bolo nabíjanie zadarmo. Potom už nie. Jazdiť môžeš v pruhoch ja neviem, autobusov alebo taxikárov, ostatní nie. A ty môžeš, no tak si kúpiš to elektrické auto. A takto, takto vznikajú rôzne profity, na základe ktorých tých ľudí presvedčia na niečo, čo by mali robiť. A určite po, momente sa to pre, proste pre, pre, sa Krátka poznámka, že, že oni ešte dokonca zaviedli tie ešpezetky so zeleným podfarbením, aby každý videl, keď ideš okolo na svojom aute, že ty si ten lepší človek, vieš? Že máš áno, auto. Áno, áno. A k tej digitálnej diktatúre patrí ešte umelá inteligencia. Všetko toto závisí od vyspelej technológie v rámci IT. To znamená výkon počítačov, hardisky, pamäte, všetko, kamery, rozlíšenie, všetko toto slúži vlastne na tú kontrolu obyvateľstva. A bez týchto technologických vymožeností to vlastne fungovať nemôže. Hej? Čiže si treba uvedomiť, že ak by k niečomu malo dvojsť, kto je technicky schopný zlikvidovať internet na určitom, určitom hardwareovo. Zničiť vysielanie, zrušiť jeho elektriku, aby proste nefungovalo. Čo to spôsobí, to je druhá vec. Ale otázka je, akým spôsobom bojovať v určitej fáze zavedenia tej, tej digitálnej diktatúry, ako s ňou bojovať. Čiže na to, aby fungovala, je potrebné mať vysokorýchlostné siete, fungujúce, bez problémov, kódované, a tak ďalej, a tak ďalej. Plus k tomu je potom už ďalšia, ďalšia vec, a to je umelá inteligencia. K tomu sme v rámci casus Bely pripravovali jedno vysielanie, už z tej užitnej hodnoty, dúfam, že sa k tomu dostaneme, takže to bude možno nejaká dvojhodinovka, ale len to poviem v skrátke, je takzvaná obmedzená Malá inteligencia potom je všeobecná a potom je tá najvyššia. Aj Elon Musk povedal, že pokiaľ dosiahneme úroveň všeobecnej inteligencie, to znamená približne toho, čo je schopný človek, tak tá všeobecná výrastie veľmi rýchle, exponenciálne a sme skončili. Takže nechápem, prečo takýmto spôsobom tí najvyšší globalisti tak tlačia na tú umelú, tú umelú inteligenciu pretože ju tlačia do všetkého. Napríklad v Číne začali fungovať digitálni právnici. Predstavte si, že váš súdi, alebo problém, ktorý riešite, tak váš spor vyrieši nejaký počítač. Je to neuveriteľné, ale blížime sa k tomu. Rôzne operácie, ktoré by nejakým spôsobom mohli riešiť digitálni operatéry, pridete v Šanghaji. Takéto videa zaujímavé dával aj jeden slovák, ktorý žije v Šanghaji. Dlhodobo dáva videa, ako sa tam žije. A to čo, to, čo dával, čo sa týka zdravotného systému, bolo niečo neuveriteľné. Vy platíte všetko ropredu. Takže ten ich socializmus, alebo čo to tam zaviedli, tá komunistická strana je ťažký kapitalizmus. Vôdete do super nemocnice, prvé vás kasirujú, aby vôbec vás ohodnotili, čo ste zač, potom vás kasierujú, keď si robíte nejaké vyšetrenie a dopredu. Ak máte niekoho v nemocnici, tak mu nosíte jedlo, pretože je to príš drahé. Snažíte sa vypratať toho človeka z lôžka čo najskôr, lebo je to drahé. Je to niečo neuveriteľné, ale tam takým spôsobom to ide. Prídete k automatu, ktorý vám odoberie krv alebo zistí, či máte COVID alebo nemáte COVID. Tá umelá inteligencia niečo neuveriteľné. Napríklad skladby. Tvorí umelé, umelá inteligencia. V rámci tých Aziatov fungujú kapely, ktoré sú holograficky premietané a ľudia chodia na predstavenie holografickej kapely, ktorá vlastne existuje len v digitálnom svete. To je niečo pre nás absolútne nepochopiteľné. Ale ide to tým smerom a zase tá globálna elita nejakým spôsobom skúša ktorá rasa alebo ktorá skupina ľudí je ochotná niečo takéto tolerovať, alebo dokonca sa im to bude páčiť. Čiže v rámci nejakých pozitívnych pr profitov z využívania týchto služieb presviečajú tých ľudí nenásledlným spôsobom, aby tú digitálnu technológiu používali. Ak si ju osvoja čítanie digitálnych peňazí a zrušia hotovosť, tak je koniec. Otázkovie, je, ako rýchlo si to ľudia uvedomia alebo tam skončíme. Čiže ja tomu hovorím na konci. Vanička z Matrixu, sedíte v takej vani, máte niečo na očiach, virtuálny svet, kde sa pohybujete, kde chcete, máte napíchané rôzne kábliky na seba a produkujete elektrínu. Je to síce sci-fi, a čo keď nie? Asi toľko. No. <laughs> Máme tu dosť Marian, dajme e-mailov ale ešte dám tu poslednú predstavku pred tými e-mailami Nedávaj e-maili e Nechcete prestávku Kamšli No dobre, no <laughs> Tak Marek zo Záhoria nám píše, že do 89. roku sme žili pod nadvládou zväzu sovietských socialistických republik a boli sme ich vyvolený miláčik No, neviem, ale dobre. Po 89. žijeme pod nadvládou USA a sme pre nich bananista na úrovni Ekvádoru. A tak sa tu priamo úmerne máme. No... Ja to komentujem, to je to, čo sme chceli. Takto, no nejaká pomerne malá časť tých štrngajúcich ľudí na, na mestiach 89. chcela slobodu a podstatne väčšia časť chcela väčší konzum. No a... Tak ho máme. Tak ho máme, no. Ale... To, že si ho nemôžeme dovoliť, to nám nepovedali no a to bolo áno. to klamstvo. No ale to je prístup západu, no. No tak e, namotali nás na to no, a nechali je to, sme je sa... Je to pravda, nechali sme sa oklamať, sme bohužiaľ. Si... No ale keď nás niekto oklame, tak sme mali vyvodiť z toho reakciu a troška no, sa začať voči tomuto procesu brániť. No, dobre. A je to individuálne, keďže za sociku sa nedali robiť vývoje nových vecí tak, ako by sme si predstavovali. Hm. Tak napríklad v spoločnosti, ktorú som spolu zakladal, sme vyvinuli Letecké simulátory také, ako vo východnom bloku, nikdy neboli vyvinuté špičkové. Bohužiaľ, po nejakej dobe páde dvojček a podobných udalostí si to ukradla oligarchia. Ale jedna časť tej firmy dodnes žije, ale v tom čase sa to dalo. Dnes už sa takéto niečo založiť nedá, ale je pravdou, že za Sociiku by sme toto neboli schopní urobiť. Podarilo sa za obrovského úsilia, podka. No, takže to máme znova sociík, že, že keď sa to zase nedá. No, dobré. <kým> Marian, Marian píše, nie ja, nejaký iný. Vynikajúca relácia. Keď Michalko s Petrom Volkom zistia, že bude aj pecté pokračovanie butlovej vrby, tak to asi zabalia. No, neviem, myslím, že ani to nepočúvajú. Ja myslím, že to nestihneme. Ja už mám svoj vek a... E Peter, Peter, Peter s Michalkom sa dosť dobre činia, čo sa týka vo vzťahu k poslucháčom, takže nech pokračujú v tomto vývoji. No, ja, ako slobodne vysať, že tým zaujímavý, že a, podporuje čiastočne aj mainstreamové názory, takže no, nikto nemôže vyčítať, <laughs> že by sme nedávali priestor všetkému, čo no. O, majú záujem o no ten priestor. No. Andre je veľmi, veľmi pedantný, mnoho vecí vie vyšťúrať, má svoj názor. Problém je, že nedokáže prijať iný názor alebo o ňom diskutovať. A nemá, ne, nemá odvahu a hlavne Roman, Roman Michalko nemajú odvahu ísť, ísť do hĺbky informácií. Zostávajú na poruchu aj otázka prečo. Ale to nie je v tejto relácie. Sú to ja. naši ľudia, treba ju držať palce. Tak, poďme ďalej. Andrej nám napísal, v podstate súhlasím s väčšinou toho, čo povedal pán Zabranský. No. <laughs> Zatleskáme peťavi, dobre. Čiže ak to mám zhrnúť jazykom pána Kujice, tak sme totálne vpredali. <laughs> no tak ja tak ten jazyk nepoužívam, ja som ho citoval, som použil túto časť tela raz, takže sa to voči tomu ohradzujem, toto môj jazyk nie je. Teda je, ale v súkromí teda. <laughs> Uh, no, dobre. Zase ja ho. Ešte že... sme v prdeli. Poznáte ten vtip? To už teda, prepačte, dovolím si, že plazil sa ten smutný nejaký človek na púšti, prešiel cestu Dunu a tam videl takého jedného čierneho a všetci ostatní v bielom so šablami a puškami. A hovorí si, no a teraz som v prdeli. A pán Bok mu hovorí, vieš čo, nie si v prdeli? Zabí toho čierneho. Tak chlap v poslednej chvíli sa rozbehol s tou šablou. zoťal toho čierneho a pán Bohom povedal, no a teraz si v prdeli. Dobre. Tak, to bola kultúrna možka. No a, a, a Marian nám píše. Pozdravím vás do štúdia. Neviem, čo napísal SR. Dnes sme štúdio Slovenskej republiky, ale slobodná vysielača. Okay. Nie, Slovenská republika pod vedením mečiara. Ja, ja, ha, tam je bodka, pardon. Oh, t -t -t -t, malé písmenka, sorry. Pozdrav vás do štúdia, Slobodná, re, eh, Slobodná. Slovenská republika pod vedením premiéra Vladimíra Mečera a skutočných eh, odborníkov, profesionálov, vstála z popola a naberala na svojej sile. No... Nebudem radšej komentovať. Okay. Keď mali prísť výrazné, kladné hospodársko-ekonomické výsledky, vtedajšia opozícia a šerošovskí prisúhovači dali stop rozvoju Slovenska. Doktora Prava, Vladimira Mečera, prosím, nepriradujte k Zurindovskom, Miklošovským a ďalším ho ani okradačom Slovenska. Ďakujem. Neevidujem, že by sme niečo také Povedal. Nie, nie, ona, ona reaguje na mňa, že ja som povedal, že Mečiar takisto ako Fico mali v rukách vládu a nezvládli médiá. Ano, no a no, to, že, to, pravde, to že Mečiar nezvládol médiá, za tým si fakt. stojím a bohužiaľ to bola hlavná chyba Vladimíra Mečiara. Vladimír Mečiar, nech, eh, alebo vôbec aj mnohí slovenskí politici v Mečiarovej ére nepochopili, že, že demo, eh, demokracia je vlastne show. To je mediálna show, proste niečo iné sa hovorí, niečo iné sa robí, to, čo sa robí, to sa nehovorí a to je a tak ďalej a tak ďalej. A toto, toto Vlado Mečiar bohužiaľ nepochopil. To je, ja ich samozrejme, ja ho nedávam do... Do, do, do jednej rady. Ja súhlasím s tým, čo s tým nesúhlaší s tou prvou časťou, že skutočne Vládo Mečiar a jeho garnitúra vytvorili veľmi dobrú e, hospodárskú situáciu pre Slovensko. Navzdory chýbam, ktoré sa diali. Počkaj, keď to boli skutoční odborníci, profesionáli a tak ďalej... Ja nehovorím, a tak že to ďalej. boli odborníci, ja hovorím, že no to vytvorili hovorí pani, ekonomickú situáciu. To hovorí pani Mária, vieš, tak potom ano. by ma zaujímalo, jak je možné, že toľko ľudí z HZD a z večera do rana sa z nich stali v úvodzovkách skutočnej demokrati a že ich bolo teda, hej, takže <laughs> neviem možno Vladimír Večer nemal úplne nos na tých najlepších spolupracovníkov ale dobré je otázka, jestli, na to musím odpovedať, je otázka, jestli Vladimý Merčial mal na výber, mal z čoho vyberať, aby mal dobrých spolupracovníkov. Ja si myslím, že tá úzka skupina okolo neho, ktorý, ktorá vytvárala Národnú banku, ktorá vytvárala určitý koncept ekonomiky, že to boli dobré rozmýšľajúci ľudia a že ten koncept sa podaril, pretože Slovensko ekonomicky napredovalo. Ja, vám, ja vás chápem, že vy na Slovensko sa na to dívate cez, to, cez, tie, cez tú perspektívu, že ste sledovali ľudia, ktorí nie sú čestní bohatlí vedľa vás, ale čo sa týka ekonomických parametrov Slovenskej republiky celkových, tak Slovensko bolo na tom podstatne bolo, bolo dokon na úrovni Čiech, dalo by sa povedať a e, bolo na tom podstatne lepšie ako je dneska. Toto je pravda. No Dobre, ja ďakujem, súhlasím, že nesúhlasíš. Ja celkom súhlasím. Zamečiara prebehla á, alebo vznikla tá najhrubšia mafia kde vyplkali reštaurácie bolovým palkami. Zažil som, popamätam si to. Ale Peter s tým nemal mečiar absolútne nič spoločné. Dobre, Mečia ale sa systém... Ísmecian. Môžem dokončiť? Tá, tá, tá, tá mafia dneska je v parlamente. Tá mafia, ktorá bola na ulici za mečiara, je dneska v parlamente a vládne štátu. Či to ešte väčšia mafia, ako bola za mečiara? Ja nehovorím o mafii biologolierových, tých inteligentných, ktorí to sú, to sú ešte ďaleko horší. Ja hovorím o tých hrubokrkých takých, ktorí vznikli v tom čase, ktorých aj mečarovská skupina používala na riešenie určitých problémov, ktorých potom Zurinda zlikvidoval. Môžem o tom hovoriť dosť dlho, lebo si to na konkrétne Tolko času vznikanách. nemáme. Tolko nemáme. Len toľko poviem. No. Za večera bola jedna podstatná dôležitá vec, že chcel zachovať Slovensko obrany schopnosť, to sú tie klady. A chcel, aby vznikla zbohatnutá skupina ľudí, ktorá bude viesť domáci priemysel. Čo sa mu samozrejme nepovedalilo, pretože všetci, ktorí k niečomu prišli, a to boli vždy nejakí mečiarovci, preferovania a podobne, tak okamžite, ak mohli, tak sa zbavili majetko a predali to. Alebo stali sa v rámci skupiny nejakých bank bohatými ľuďmi. No ale to bola otázka tých skorumpovaností tých podnikateľov. Podľa no, mňa no, mečiara. No, Lebo keď niekto dá podnik do ruky, záleží na mne, či ho ja dokážem spravovať alebo nie. Je pravda, že sa to dialo skorumpovaným spôsobom, že to dával svojim ľuďom. To je pravda, to s tým súhlasím, to, to prehnal. Je otázka, či bolo na Slovensku toľko podnikateľov a ľudí schopných podnikať čestne, že by sa tá ekonomika dostala do čestných rúk. Podľa mňa nie. Až pravdu neboli. Nevedeli. Nevedeli sme to riadiť. Nevedeli. Hej? To je pravda. No, no dobre. No, lebo tí, čo boli nejakým spôsobom vyučení v riadení nejakých väčších celkov, tak to boli takmer bez výhrady komunisti, pretože k takému vzdelaniu väčšinou iných nepúšťali. No. To je tiež problém, ne? Dobre, A Lubo z Madridu píše, dobrý večer páni, k dileme pána doktora Kurica. <laughs> Ľudia sú brutálne zmagorení, A dám vám príklad, od minulej stredy sa oficiálne nemusia nosiť handry na ksichtoch, <laughs> okrem MHDčky, inak všetky opatrenia padli. Ale e, som šokovaný, že stále zhruba 50% ľudí ich stále nosí. Teraz asi má na mysli, že v Madride predpokladám. Lebo no u nás už som dneska nevidel v MHD ani vo vlaku s nahobkom. Dobre, našťastie. E, posledné dva týždne dosť pršalo a bol som šokovaný, keď som videl, ako babka v kapucni mokrá ako myš, ale respirátor na ksichte. Mne sa normálne robí fyzicky nevoľno, za nich, <laughs> inak som astmatik. Takže celá táto hysteria ma dosť zasiahla, len toľko. Hmm. Ja neviem, ako mám dilemu, ale, ale v podstate e, ja si spomínam, ja som ešte pred, pred roky pred Koroňou bol v Hongkongu a tam som bol prekvapený, koľko Aziatov nosí rúšky po letiskách. No a dobre, ak som sa nad nimi zasmial, no tak ja, my sme v úplne inej situácii dneska, čo sa nose, týka nosenia rúšok. Nech si dá každý na hlavu alebo na tvár, čo chce. To je jeho dobrá vec, ale je úplne iná situácia, keď je niekto donútený. Ale má pravdu, Pačo? že ja sa ja sa z týchto ľudí sa smejem, pretože to, čo je rúška, poznám veľmi dobre. Žil som s tým a viem, ako sa s tým žije a, čo, a, a aký to má zmysel a tak ďalej. Takže ja sa ale z toho smejem. Lebo v Číne, respektive prehr, nie v Číne. V Japonsku dlhodobo v dopravných verejných prostriedkoch nosia ľudia rúška, keď sú chorí, aby nenakazili iných, čo je správne. Keď mám kvapočkovú infekciu, kýchám, som prechladený, tak si nám rúško a je to normálne. Ostatní chápu, že je to normálne, nevysmievajú sa a nenakazím iných. To je úplne správne, tak by to malo byť. Len u nás to bolo naopak. To je. Dobre, ale tam to asi, akože on mieril na to, že jak sú zmagorani proste tí ľudia, že akože ťažko s takým v materiálom si niečo pamätať. Poď ďalej. A... Viete čo, my nemáme iné východisko ako robiť s tým, čo máme my sa no, musíme presne, snažiť, no. toľko depresie, čo som ja zažil no, ako čo sa týka diania na Slovensku, to je človek si povie možno aj 5 krát za deň a počuje mm. to po svojom okolí ale nakoniec si povie, že existujú ľudia, existujú veci kvôli ktorým sa to oplatí robiť to je, ako keď máte nepodarené diecko, poviem to tak, tá naša republika to sú, to sú, musíme sa o ňu starať lebo je naša, nemáme iné východisko musíme s tým robiť aj keď sú zmagorení ľudia, veď ja neviem, tá sprostosť, čo počúvate tie argumenty, to je neuveriteľné. Nepôjdem ďalej. čítať ďalej. Dobre. Ivan nám píše, presne ste to trafili pravidla. Príklad, osobná skúsenosť. Firma, kde som robil za Sociku, stavala oceliareň v Líbii. Asi po tisíc zamestnancov tam bolo permanentne na ročné turnusy. Pred odchodom sme ich tvrdoškolili, že tam nie je stranický výbor ani odbory. Je tam len investor, ktorý platí a teda aj rozkazuje. Ak nebudete dodržiavať podmienky, pracovať, ak budete pracovať nekvalitne a na vás ukáže nadradený či investor prstom a povie ju, teda ako vy, idete domov. Letenka tam 25 tisíc korún československý, späť to isté, náklady na prípravu, no a proste idete do basy a budete to, dlhé, budete to dlhé roky splácať. Ale ak dodržíte všetky podmienky, po jednom roku sa vrátite a váš zárobok môže dosiahnuť až 250 tisíc korún československých, za to sa vtedy dal kúpiť rodinný dom aj s pozemkom auto a ešte im aj ostalo aj na nákupy v Tuzex teda podniku zahraničného obchodu pre tých, ktorí a, už sú mladší. Dvaja to porušili a skutočne išli rovno do basy. Ostatní zistili, a, že to fakt takto funguje a sekali dobrotu a vyplatilo sa im to. Teda len tvrdá motivácia a demotivácia dosiahne svoje a to demotivácia si myslela skôr represia, nie demotivácia, lebo to je niečo iné. Ale po príchode domov to znovu boli takí nespratkovia a darbáci ako predtým. Strata kladiva, teda iné podmienky, im to proste doslova ponúkali. Takže ak sa nastavené akékoľvek nové podmienky s razantým vynúcovaním dodržiavania zákonov, noriem a zreteľnou motiváciou na ich dodržiavaní, systémom padníkom komu padní. Národ sa rýchlo preorientuje, inak je to len snívanie s otvorenými očami. No, píše Ivan. Uhlas, ale niekto to musí nastaviť. To znamená, tá situácia musí nastať, že niekto v tej vláde alebo tej moci je taký, že to dokáže tie podmienky nastaviť. Potka. Dobre, ale tento e-mail dosť, dosť optimistický vlastne vyvracia ten, tú zmagorenosť toho národa. Nastavme podmienky a on sa to zlepší. Áno. To, je to je prvá úroveň zmeny. To je prvá úroveň zmeny, že ich donútiš. Potom tých ľudí začneš vychovávať, keď ovládaš televíziu, médiá a podobne. A tí ľudia začnú sami takéto veci robiť. No, jedna vec a druhá vec je, hej, že to, môžeš aj tak, ale môžeš, na čo máš najbližší vplyv je e, ty sám a tvoja najbližšia rodina. Hej? Tak môžeš zaviesť nejaké motivačné podmienky doma napríklad. Hej? Že ja mám dcery, puberťačky a vieš, že to chodí s dnešnými puberťakmi, že to v kuse to vysí na mobile. No ale u nás majú wi fi iba za odmenu. Hej? To nie je také, že hoci, kedy sú na internete. Čiže musia najprv nejaké domáce práce urobiť a tak a keď je všetko hotové, tak potom im môžem zapnúť WiFi. fi hej? Na body akože, že Bodujem, že neviem, čo povysáva. Jeden bod umieria, jeden bod a tak ďalej. Ja, môžeš tu robiť takúto motiváciu a OK. no takže nie som úplne šťastný z toho, že ako veľa sú na mobile, ale majú to obmedzené a keď ich to tak priťahuje, tak uh, ich motivujem, ako aby nejak sa pričinili o uh, nazveme to, že poriadok v domácnosti a, a tak. A myslím, že toto je jedna z možností, samozrejme, ako tých možností je oveľa viacej, ako si usporiadať to najbližšie okolie, povedzme to závedením nejakých rozumnejších pravidel ktoré uh, povedú no v podstate k lepšej nakoniec aj atmosfére v domácnosti, lebo v neporiadku sa človek obvykle necíti moc dobré že keď je upratané, povysávané čisté, tak má lepší pocit na duši a je tým spôsobom tvorivejší a šťastnejší dokonca, myslím, že má aj nejaká taká štúdia Marian, môžem? No, nech sa páči. Toto, čo si povedal, tak toto by mali robiť ľudia v rodinách. Hmm. Ak to robí každá tretia, iba štvrtá rodina, tak za chvíľu prevalcuje ten systém, ktorý tu dnes je. Ale ak to robí iba každá stá rodina, tak naopak tvoje deti budú na posmech, lebo v škole tu zistia, alebo tam, kde budú pracovať, kde sa budú vzdelávať, a sklznú späť do toho systému a budú sa snažiť poza tvoj chrbát, to využívať nejak inak, aby sa na ten internet dostali a, alebo ich prichováš naozaj, že takto to trvale budú vnútorne e, cítiť, že to tak má byť a budú vyvrheli spoločnosti. Čiže ide o to, ako rýchlo a koľko domácností by to dokázalo zaviesť. Bodka. Vieš čo, mňa akože v celku nezaujíma, že či si kto o mne myslí, že neviem, akože deprivujem svoje deti od internetu. Nie, nie, nie, nie akože... hovorím štatisticky. To je len statistika, nič iné. No, pozriej sa, ak, ak to neurobí nejakým spôsobom väčšia čas ľudí, tak uh, to zmagorenie ako tými TikTokmi a neviem akými hlúpostiami na mobiloch bude tak veľké, že budú na najneskoro nejakú polgeneráciu až generáciu. Všetci, čo to nechali akože na voľnobeh v podstate. Toto je okay, veľké riziko, som ďalej. Ale to bol iba príklad, akože tam, tam, že tam môžeš všeliek. V podstate aj ako vo vzťahu k manželke. Hej? Keď to necháš len tak... Alebo ma, manželka k manželovi, že hala bala, že nejak si každý robíme, ako chceme. Hej? Nedohodnete sa na nejakých rozumných pravidlách spolunažívania, tak to obvykle neskončí moc dobre. No. Dobre. <kým> tak Ľubo nám píše... Dobrý večer, páni. Ešte jedna doplňujúca poznámka k môjmu predchádzajúcemu mailu. Mne osobne príde divné, ako sa južanské štáty, ako Taliansko, Španielsko, Grécko, Portugalsko a to sú tie pigs, jak to hovoria títo ne, že Portugal, Italy, Greece a Spain čiže pigs, teda prasata <laughs> po anglicky a nechali zmanipulovať. A to mi je divné, lebo veď oni zvykli protestovať kvôli hociakej Somarine. Veď napríklad, keď sa na prelome Milénia začali uplatňovať zákazy fajčenia v podnikoch. Taliansko, Grécko, Španielsko, brutálne protesty. A pri tomto očkovaní sa paradoxne tieto, krajín, sú, tieto sú paradoxne tieto krajiny najservilnejšie. Oh. No, tak podľa mňa tam to vysvetlenie je celko jednoduché, lebo oni sú emotívnejší a tým pádom sú ľahšie zmagoriteľnejší Čo to je plus, minus do istej miery. Ale inak, iným spôsobom, nie až takýmto aj charakteristika slovano, ale <kým> my máme tu výhodu, že na rozdiel od nich máme takú tú principiálnu, ako keby nedôveru voči autoritám aspoň teda nazvime to, že staršia polka populácie čo ešte mala aké také pojatie o, o <laughs> pseudosocializme lebo sa v ňom narodili a nejaký čas v ňom vyrastali a čo oni nemajú, takže v tom je rozdiel ako čo sa týka príjmania toho očkovania a takto, ale zmagoriť no Hm. Ja, ja vidím v tom rozdele, že e, asi, asi v tej emotivne, emotivnosti, ako keby, a tam sa strašne brnkalo na city ako v tej koronahystérii, hej, že tam to, neviem, čo umierajú a plné nemocnice a tak ďalej. A plná nemocnica bola jedna z celého Talenska, ale už to vyzeralo, ako, že už sa celý zdravotnický systém zrutí a tak ďalej, no. V tej digitálnej demencii a spojení no. s tým, čo hovoríš, pojem príklad. Nebude menovať človeka, ale vo firme sú mladí ľudia kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdelaní, makajú a táto masmediálna demencia alebo vymývanie mozgov spôsobila to, že nechcú mať svoje auto. Zvykli si na to, že v rámci systému Bolt alebo niečo podobného si auto vedia prenajať iba na dobu, kedy potrebujú čo z hľadiska logiky budúcnosti má určitým spôsobom význam ale nastáva problém auto potrebujú všetci v piatok idú na víkend na nejaký výlet a v nedelu sa vracajú a cez, cez týždeň to až tak veľmi nepotrebujú ako vyriešiť tento problém zkrátka títo mladí v Bratislave chodia dopravnými prostriedkami, bicyklami, nechcú mať auto. No to je presne tá mladá generácia pripravená a zmagorená na to, že ich doľúťa byť tými digitálnymi ovcami. Uh, no. <laughs> Ja sa, ja sa divím tomu, ak to môžem komentovať skutočne do akej miery a táto digitálna debilizácia je toho krásnym príkladom do akej miery sa dokázali ľudia oblbnúť za tak krátky čas, pretože keď si vezmeš ten príklad, ktorý si uviedol s tými autami a pritom, keď si klikneš, neviem, na internet a pozri si, koľko lietadiel v súčasnosti liet, letí e, sa nachádza nad Európu. Keď ti poviem, že 4 tisíc, tak to nebude moc nadsadené. Napríklad, e, doprava stekutého plynu z Ameriky do Európy, iba samotná doprava stojí energeticky asi jednu tretinu e, množstva toho stekutého plynu, ktoré oni vezú. A pritom existuje rúra zo Sibíry, kde to nestojí nič, čo sa týka životného prostredia, oni tú rúru zavrú a budú, si, budú tvrdiť, že robia niečo pre svoju budúcnosť, keď budú dopravovať za takéto energetické náklady tieto veci. Ja neviem, ty si lietal, Peter, na, na stíhačkách. kedy si hovorili, že štart jednej stíhačky spotrebuje toľko kyslíka, ako jedno auto za celý rok, napríklad. Koľko spotrebuje, koľko spotrebuje v pohodných mod jedna lietadlová loď na jednej ceste? A to sú parametre, ktoré, ktoré človeku musia byť do očí. A pritom niekto povie, keď si vymeníte žiarovku, tak zachránite životné prostredie. Toto je pre mňa štatistický miera zblbnutosti. Doplním ťa. Doplním ťa. Jedna loď, ktorá privezie tovar veľká zaoceánska, spaluje tú najmenej kvalitnú časť roky, masu, ktorá hej. sa vy, vy, v, v rámci rafinérie vyrobí, čiže to je ten najväčší odpad a spôsobuje toľko exhalátov, ako milión osobných aut do roka. Napríklad. A to ľuďom netýkne. Viete, čo urobili v Nemecku? V rámci šetrenia alebo ekológie znižia o 1 stupen teplotu vody v bazénoch. Takže 27 na miesto, 28. No to je aj. vážne, to som počul v no, Ale dobrajšie. to je strašne málo. To je taká malá úspora. To je... Poďme ešte k tej Ukrajine na chvíľočku potom. Teda. Pačkaj, ešte tu máme števa. Ten písal, že Marian ja si myslím, že zelené ešpezetky boli kvôli hasičom, že musia vedieť, že idú hasiť elektromobil, je s tým spojený úplne iný prístup kvôli vysokému napäťu pri autonehode. OK, a čo keď najprv zhorí tá zelená ešpezetka, alebo ju nevidno, alebo nabúra niekde proste. To... Počkaj, majú auta vysoké napätie? No nie, elektromobily sa inak hasia než normálne Ja s tým súhlasím, ale tá vysoké naprieť. Ale je pravda, že musia k tomu asi pristúpovať inak. To máš pravdu, hej. že áno, ale to mi nesedí, že by stačilo len zmeniť ešpezetku, lebo tu nie vždy musíš vidieť, keď je nejaká auto nehoda. Určite to není kvôli hasičom, ale sa to kvôli používaniu prúhov a podobných vecí. Skôr si to myslím, Lebo keď to zhorí, tak koniec. A, no, alebo zdeformuješ prostě vieš, nabúra niekde do sklupa, alebo čo. To jedno. no, no takže, to. takže... Myslím, no, že myslím, elektromobil, že keď začne horeť, je významne iný požiar, ako keď no, horí iný je. automobil. Takže požiarníci to veľmi rýchle spoznajú a počkajú až do konca. Obďaľ. To sa hasiť? <laughs> Peter, to sa nesmie hasiť elektromobil? Nedá, nedá sa hasiť. Tam sú vlastne batérie ktoré sa vyskratujú a spôsobia tak obrovskú erupciu požiaru, že to je v podstate nehasiteľné. Musíš počkať, ochrániť okolie, samozrejme poliať niečím, aby sa zbytok nechytil. Mm -hmm. Našte až tie baterky vyhoria, tak potom to poľajú niečo. Čo to bolo také nejaké video, ako na, ale aj viacej asi, na YouTube, že ako si vyrobiť nejaký podpalovač na nejaké ohnisko niekde v lese, alebo takto, z nejakej starej použitej baterky, zo starého mobilu, neviem, z Nokia, alebo z čoho, nejakej tlačítkovej. že tam iba proste prebodne nožikom a šmári to teda do toho Uh, k tým uh, nejakým halúziem. Papekom. Ah, a... Som letecký modelár, no. kde sa používal lipolky. To je niečo podobné ako lyonka. Je, je to Hej, meká no. baterka. No. A tú baterku, keď prebodneš, tak to je tak šialená explózia, nie že explozia, ho, tak to horí ako termit. No však toto. Používa no. sa na to špeciálny vak, ohne je vzdorný, keď chceš akoby zlikvidovať tú baterku, aby už neohrozovala niekoho, že ju hmm. vyskratuješ, tak ju musíš dať do toho vaku a to horenie tam prebehne. A je to nezahasiteľné, kým proste tá reakcia chemická neprebehne a neskončí. A Peter, tá litiová bateria, ktorá je tá, tá plastická, je to nebezpečné otvárať? Rozhodne by som to nevedel. <hým> ja, ja, <hým> ja som si... Ja som rozoberal mega opatrne a, a tie kontakty som veľmi oddeloval od seba, aby náhodou sa nejakým spôsobom nevyskratovali. A Stačí to... No požiar. <hým> no, veľmi rýchly požiar. Horí to ako termit. Hmm. No, Pokiaľ teda, tá baterka vtom... ešte živá, že nie je totálne vybitá, že je úplne vylagrovaná. Tak, tak máš veľmi náročný a rýchly požiar. Ďakujem. Hej, no, ono, to nie je ako, že to je takéto don't, don't try it at home. <laughs> ale boli frajeri, čo tým vedeli podpaliť nejaký ohník, nejakú vatru. Len samozrejme, museli s tým vedieť dobre manipulovať, aby sa my seba nepodpálili. Nechce, nechceme radiť teroristom, <laughs> lebo keď zobereš plne nabitú a niekam pošleš a potom ju vyskratuješ, tak je, je, je výsledok zaručený. Takže som tu nemal vyhodiť, tie plastové baterie. No počkaj, no, batérie sa špeciálne zbierajú do špeciálnych kontajnerov, kam idú iba batérie a nič iné a má to dosť dobrý dôvod. Vieš? Ja ani neviem, kde to je už človek. čo my to no, normálne, normálne máme? Typo, je na alebo Liponka, To je veľký rozdiel. Mm -hmm. To je zaujímavé toto. No, ešte ke, keď už chceš ísť na ten teroristický útok tak plne nabitý elektromobil urobil väčšiu prácu asi len musíš tam nejak dobre preraziť proste tú baterku, no. Okay. No a posledný alebo ostatný zatiaľ, ak už nikto nenapíše, e-mail od Andreja. To je asi na mňa. Keď zavádzate kreditný systém vy, dávate to za vzor. Keď to robí Čína a Šváb, tak to ostro kritizujete. To je, dýma, je to, katastrofa. To, to je dosť, dosť ako nepochopenie asi veci. Uh, to, tam nejde o to, že, že sú nejaké body za niečo, ale ide o, o... Ja som to už hovoril, ale asi som nebol pochopený Andrejom, že, že ako sú tie pravidlá vnímané. Že či, či si to zoberiem, že akože OK, súhlasím s tým a môžem s tým súhlasiť a môžem s tým aj nesúhlasiť. Však dcerenky nemusia s tým súhlasiť. Potom teda nebudú mať Wi-Fi, ale však bez Wi-Fi sa dá prežiť. Ja neobmedzujem ich život, neničím ich život. Hej. Však my sme vyrastali bez Wi-Fi a sme tu, tak jaký problém v zásade. No, a to je jedna vec. A druhá vec je... Však o, oni to robia celku ochotne a nemám dojem, že by akože, neviem, vyplakávali, že no, my sme také chudierky a musíme doma vysávať. A ja neviem, že, že, že, že to je akože úplne normálna vec. A, a v čom je ten vtip, že tam proste nejaká autokratická vláda, či už je to Švába alebo Čína, ti nánuti také pravidla, ktoré sú nezmyselné. Hej? Čiže Uh, napríklad, že budeš zdieľať nás, neviem, dáš si do profilovky Macka pú, no tak ťa, dajú ti koľko kreditov dole v Číne. Lebo Macko pú je symbol pre zosmiešnenie si Timpinga, no, ich prezidenta, no. Tak akože, ja, ja za takéto kraviny proste nestrhávam cerenkam body za ich domáce práce. Toto je systém, ktorý môže byť koncom ich fungovania, pretože ak sa na tá... takýmito hlúpostiami budú zaoberať, ten systém porazí. sa rozpadne. To robili za sociiku ideológovia, že povedali, tak toto zosmiešňuje Lenina, toto zosmešňuje to. Do... A toto je kameň úrazu, kde vlastne, ak to dospeje do tohto štádia, tak je to vlastne autodeštrukčné pre tú spoločnosť a preto vedenie samotné. Mali by sa nad tým skrátka povzniesť a hotovo. Ja myslím, že to ide ešte hĺbšie, ak to môžem niečo povedať. Ja som kedysi dal otázku e, pánovi Harabinovi, že ako to je s tým, ja som sa to dočítal, právnická otázka. V súčasnosti platí princíp práva, ktoré sa nazýva prirodzené právo, to znamená ten človek, ktorý prichádza do systému, tak prichádza čistý, keď sa narodí, povedzme to, povedzme tak a nemá dlhy, nemá žiadne žiadne, žiadne hriechy obrazne obráz, povedané, čiže on je pri, principiálne nevinný ten človek, až keď mu dokážete nejakú vinu, tak ho môžete teda potrestať. Kdežto v súčasnosti prebieha zmena zásadná v princípe práva a že ten tzv. prirodzený, môžeme to povedať boží, systém božie právo prirodzené, sa mení na tzv. racionálne, samozrejme je to efemizmus, kedy ten človek sa zaradzuje do toho systému automaticky ako tovar. Je to uplatnenie princípu práva, ktoré používala britská námorná admiralita, že keď najali toho námorníka, často opitého opili ho v krčme a on sa zobudil niekde na, na, na, na mori už a nemohol utiesť, tak na ňo bolo uplatňované právo, ktoré e, reprezentoval kapitán. Či si to ten človek prijal alebo neprial. A toto je úplne iný iný princíp práva, pretože ja v tom prírodzenom práve, keď prídem niekam pred súd, sa uplatňovalo dokonca v právnych sporoch niektorých na západe, že vraj, keď prišiel niekto na súd a súd sa sa vás opýta, ukážte mi svoju totožnosť, a vy v tom prirodzenom práve poviete ja nebudem vystupovať so svojím občanským podobčanským menom ale ja budem vystupovať ako, ako slobodný Vladimír napríklad, aby som povedal tak ten sudca prakticky na vás nemá právo vás odsudzovať vy sa musíte do toho, v tom prirodzenom práve vy sa musíte prilásiť do toho systému, kdežto v tomto a v tom sociálnom kredite e, ste zaradení do toho ako, ako nejaký tovar, niekto to ešte vystižnejšie vysvetlil, keď príde do prístavných nejaký tovar e, ten prístav si môžete predstaviť v prípade človeka ako keď sa narodí, tak on má nejakú pečiatku, má nejaké papiere automaticky a má majiteľa to znamená tak ako aj v prípade tej britskej admirality podľa tohoto racionálneho práva tak aj podľa tohoto druhého vysvetlenia my sme vlastne tovarom a toto je principiálne zmenenie uh, právneho poriadku. Uh, Štefan Harabin mi nedokázal odpovedať na to, ne, uh, asi asi sa nestretol, vôbec tým neuvažoval. Ja si myslím, že tá naša psychológia vyplýva z toho, že my považujeme nejaké zákony, slovania alebo uh, produkt uh, socializmu, že my to považujeme ako niečo dané zhora. Nie, ale to nie je dané zhora, to je dohoda spoločenská, keď sa to tak vezme. Na vás musí mať niekto právo na základe niečoho. My sa prihlasujeme a automaticky do systému tým, že si necháme vystaviť rodný list. Podľa toho prirodzeného práva, keby si bez bezrodného listu alebo bez občianského preukazu, tak vás nemôžu vôbec, vôbec právne stíhať, keď sa to tak vezme. A tento princíp toho, toho tovaru je vlastne základom toho sociálneho kreditu, keď sa, vezme, keď sa to tak vezme. Pretože e, vašim majiteľom nie je Boh, teda nejaké obecné právo, ktoré je nad námi, nad všetkými, ale je nejaký človek. Napríklad člen stredného výboru. To som chcel povedať, mm -hmm. je, že tu sa mení základný princíp práva. No dobre, takže to je v podstate znovu nastolenie o trokárskej spoločnosti. Ne? Také čosi, presne, presne o toto sa jedna. Ja používam už asi, ja neviem, 10 rokov termín tu nám hrozí nový feudalizmus, čo dokázala podľa mňa covidová aféra celkom jednoznačne, pretože pre niekoho tieto mm. uh, uh, nariadenia platili a pre niekoho nie. A toto to, to platilo na celom svete. Dobre, no, Števo vyzdrojoval svoj, svoje tvrdenie nejakým článkom z automagazín.sk, že asi naozaj bude na zelené špezetky hlavným dôvodom to, že by sa mali také autá inak hasiť. Dobre ono, Dobre, ono existuje v súčasnej takzvanej demokracii. Prepač, existuje v, ispol, v súčasnej demokracii uh, oficiálne vysvetlenie a skutočný dôvod. Mňa sa napríklad pýtala moja banka, po 30 rokov máme jedno konto. A zrazu sa ma pýta na moje osobné údaje. Ja hovorím, čo, čo vy potrebujete po 30 rokov nejaké samoudaje odo mňa? No prečo? No pretože Európska únia pravdepodobne zbiera údaje o majetkových pomerov individuí. Pravdepodobne. Asi, to je tiež významná informácia, ktorú som dostal e, z iných zdrojov. Čiže niečo sa vysvetľuje pod nejakou zámienkou, povie sa to a to musíme robiť, preto ale skutočný dôvod je nejaký úplne iný a toto sa môže týkať aj tých farebných tabuliek. Tomu požiaru, keď húkne elektrické auto, veľmi rýchle spoznáte, že hovorí elektrické auto. Na to nepotrebujete ešpezetku. Podka. Dobre. Napríklad. Posledný e-mail a posledné 3 minúty. Vážení páni, srdečne vám ďakujem za zodpovedanie vášho názoru na môj mail ktorý je v médiách na Slovensku. Žiaľ už roky tabu. Mhm. Akože večera, že média nemusia. Ok. Uh, vážim si váš seriózny prístup, nakoľko vy ste prvý, ktorí môj mail neodignorovali. Pozdravím vás všetkých. Ah, Dobre, ďakujem veľmi pekne, pekne, Mária, ja vám poviem, že poslucháč je, má vždycky pravdu. <laughs> no, náš posluchač, náš pán, lebo nás ne, neplatia inzerenti, ale naši poslucháči, takže uh, preto čítame maily. Tak... Dobre, no, zranie, máme polnoc, bodku. tak sme to dotiahli do polnoci. Ja neviem, ako sa vám to ľúbilo. Máte ešte, začneme tu... tu krajinu. Poviem v Ukrajinu asi toľko. Mám na to minútu a pol. Dôležité z toho je to, že globálna elita sa vytešuje, akým spôsobom dokáže zlikvidovať tú hlúpu Európsku úniu, ktorá je pod tlakom a robiť to, čo by normálne spoločnosť robiť nemohla. Sama seba likviduje, príjima obatrenia také, aby pomohli americkej ekonomike predávať ich skvapalnený plyn a z hľadiska vojenského, aby dokázali oslábiť to Rusko na natoľko, aby mohli voči nemu niečo konať. Celé toto bolo zamerané hlavne z týchto dvoch dôvodov, ale to si rozoberieme v najbližšej relácii lebo Ukrajina je výborný nástroj na to, ako bojovať proti Rusku. Vodka. No. A ja sa rozľúčim zatiaľ, keďže máme poslednú minútu. Ďakujeme za pozornosť. U, u, u, uletelo nám to oveľa rýchlejšie, ako sme čakali. A asi do jednej do, do, do noci to nebudeme ťahať, takže dúfame, nebudeme. že zostaneme u vašej priazni aj na budúce a pokračujeme ďalej. Možno s Praslavom zase v relácii ako ďalej, v Kasu s beli tiež a navzájom tieto relácie budeme si navzájom inzerovať. Ďakujeme. Dobre, Lado. Lado. Prepačte, prepačte, mal som, ja už som hovoril asi po 10 sekúnd a mal som vypnutý mikrofón. Okay. Zostaňme optimistami, aj keď situácia je stále horšia a horšia, ale ak sa nebudeme snažiť bojovať a dosiahnuť niečo lepšie, tak sa to nikdy nestane. Ja to považujem súčasnú situáciu za boj normálneho sveta so svetom nenormálnym a ďakujem každému, kto si kto siahne na klávesnicu a napíše nám niečo. Nebojte sa nás kritizovať, nebojte sa nám nadávať. My sme, ja osobne teda som tým polemický a pôjdem sa snažiť vždy jednať seriózne a tak, aby to prospelo celému systému. Ďakujem aj tebe, Marian, aj tebe, Peťo, za príjemný čas a držím palce. Ďakujem. Jedinú vec, ktorú doplním v rýchlosti. Rozširujte tieto informácie ďalej, ako viete. Presne tak. Dobré, ja skončím matematikou. Spoločnosť je množina ľudí, keď sa nezlepšia tí jednotliví ľudia, ktorí tvoria množinu zvanú spoločnosť, nezlepší sa spoločnosť. Dobrú noc, pekný nový týždeň vám prajem a opušťame reprízu kasu